Földjeim és uraim, nem állítanám, hogy minden reggelnek ilyen zenével kellene indulni, ami most jön, de, de ma ilyen zenével indulunk. Ma a 2021. június 3 -a van, és csütörtök a pontos idő, 7 perc lesz reggel 7 óra, ez a Kejfejancsi, minden amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A Netezők és Félha János 14 évvel aluljáknak nem felette, és igen korlátozott mértékben ajánlott műsora, amely igyekszik elválasztani a fontos a fontos talantól. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. Ha gondolják, hívjanak 061 911 168, de aki megengedheti, az most bömböltesse a hangszoróját, mert olyan zene jön, sőt már van, amit ritkán lehet hallani én most már a mai nap folyamán másodszor hallgatom A nap és 12 fokon meg lesz a duplája. Hatházi Ákos, Önök és én, Györgyevics Benedek és Fürjes Balázs. Ma ők, illetőleg ezek a témák szerepelnek az étlapom. Jó reggelt! Jó reggelt! Próba hívás. Figyelek! Milyen az élet? így, így kéne felkelni minden reggel ilyen zenére, vagy sem. Hát akkor következzék az előétel, ha a hatházi Ákosannak tekinthető, valószínűleg nem. Aló! Jó reggelt! Jó reggelt, Lehet, hogy a másik számon kérem, hogy hívjon, mert az a telefonom, amit jobban hallok, vagy nem tudom, ez a telefonkészüléke, mert a jobb. 1 kettő most, most jobb? jobb? Most jobb. Igen, Ilyenkor itt, itt ilyenkor átudok. Ilyen. Ahogy szokták mondani, nem az önkészülékében van a hiba. Na, akkor jó. Érdem, Meg nem a fülemben. Értem egy jegyzetet, korábban ez gyakran előfordul, de most ismét visszatértem hozzá, ennek egyebek között az volt az apropója, hogy megjelent az RDP nem tudom, portálon Szakács Árpádnak egy írása, amelyben jobb oldali prominenseket szól meg igénytelenségük okán, médiában, társaságban való igénytelenségük okán, és az egyik szereplő az első László volt akiről azt írja, hogy nem sokkal dinyi és József halál után egy olyan Facebook bejegyzést tett közzé, amit szerintem méltatlan volt dinyi és Józsefhez, de mértatlan volt elsimol Lászlóhoz is. Én telebeszélgettem elsimol Lászlóval, ezt is természetesen szokba hoztam, mivel nem értett egyet, van olyan, amikor látszott, nem ért egyet, biztos ismerés van, amikor tényleg nem ért egyet, ez a kettő között volt, és nem tesztelni, az ember nem tesztel senkit autóteszttel. Megkérdeztem a hallgatóimat, a nézőimet, hiszen ez egy látható műsor, ön is szívesen van látva, majd, ha ennek az ő részéről eljön az ideje, ez a sorozat egyébként most június 30-áig tart, aztán én nyári szabadságra megyek, mert kezd nagyon elegem lenni az egészből, mármint avval, amit telítődöm. És megkérdeztem az embereket, hogy azt az írást, amit egyébként én se tartottam, elegánsnak és pozitív tartományúnak, pozitív tartományúnak vagy negatív tartományúaknak tartják, és miközben az én hallgatóságom és néző seregem alapvetően jobboldalinak nem mondható, inkább ellenzéki, vagy kifejezetten ellenzéki, tehát nem kormánypárti, tíz-négy arányban a pozitív tartományba sorolták az írást, anélkül, hogy félreértették volna a kérdést, így aztán azt kérdezem Öntől, hogy Ön mindig tudja-e, amikor valamilyen ügyben fellép, hogy jó ügyben lépe fel, és mennyire biztos abban, hogy az az üzenet, amit el akar juttatni cselekedetével, mert felhívja valamire a figyelmet, vagy nem hívja fel sem se a figyelmet, csak csinál valamit, azt pontosan úgy fogják megérteni, ahogyan Ön azt eredetileg szándékozta. Nem mindig vagyok benne biztos. A kérdéséről... Inkább egy másik részletét mondjam, ami, ami mindig felmerül ezeknél a, ezeknél a kérdéseknél, hogy, hogy ezért örülnek-e annak az emberek, amit az adott pozban, vagy az adott nem tudom, írásban elmondok, elfogadják-e azt az emberek, és valóban az is egy kérdés, hogy az emberek, Uh, nyilván arra nagyon kölekedni kell, hogy megértsék. Nem vagyok, itt, hogy kicsit közben, hogy megértsék az emberek. Uh, de az is fontos, hogy nem mindig csak azt kell szerintem egy politikusnak leírni, amit feltétlenül hallani akarnak az emberek. Hát vannak olyan uh, írásai, ahol, ahol, ahol lehet, hogy, hogy, hogy nem ölőnek neki, de ennek elmére. Uh, Ez fontosnak szálltunk elmondani. Ilyenek szoktak lenni, most megjeldezem, uh, konkrét példát, de, de szoktam ezt érezni, és valóban azt is szoktam érezni, hogy ezt ne, nem biztos, hogy meg fogják érteni, de akkor azon változtatni kell, akkor azt meg kell próbálni második. Elmondani. Jó, írjuk körül mindazt, amiről mi beszélgetünk, és amivel kapcsolatban uh, én önt hívom, amiről az ön élete szól, a magánéletét és a hivatását leszámítva, ami ugye az állat, orvosság és láss. Meg tudja azt nekem mondani két vagy három bővített, de nem nagyon bővített mondatban, hogy önnek alapvetően azzal a világgal, ami ma itt van Magyarországon, mi baja van? Ugye elsősorban a politikáról kérdezett. Így, így. Hát de nyilvánvaló, hogyha nézze, nagyon egyszerű a helyzet, és nagyon jó, hogy kérdezi, hiszen ön, mint állatorvos, adott esetben, hogyha mondjuk kullancs került egy állatba, és ön azt kiszedi, akkor joggal feltételezheti, hogy utána ugyanúgy fog szaladgálni, mint előtte, és gyakorlatilag a problémát megoldotta. Az embereknek a lelki problémái, az anyagi problémái, azok megint megoldhatók, így meg csak az ember ad pénzt, de az a mentális helyzet, amiről én most kérdezem, az ennél sokkal bonyolultabb, nehezen lehet rá kérdezni, könnyen lehetséges, hogy válaszolni se könnyűre. Igen. A, én két dolgot mondanék erre, ha ugye az volt a kérdés, hogy mi a bal Magyarországot. Nem, azt kérdezem, a... hogy mi az, ami alapvetően zavarja önt abban, ami körülveszi? Igen. A, természetesen az egyik, ami miatt dolgozom, az a lopás. E, és ez egyébként trusszáló, tehát ez az embereknek felejég a lelkébe, mert azért azt, amit látnak maguk közül, és nem csak az, amit én elmondom, hanem azt maguk különböző érzékelnek, azért ez egy, ez egy frusztálló dolog. Uh, tehát a politikában természetesen ez az egyik, vagyis ezt nem tudom uh, nem első helyre tenni, ez a feladatom, hogy ezen változtassuk. A másik pedig az, hogy a, a politika az, az embereket, a mostani politika az embereket a testképként, a funkoerciós értékeli, és nem pedig Célként, és nem veszi tudomásul a politika, hogy az emberi életnek a, a, a, fontos a vagyon, meg fontos a pénzben. Nem az a célja, hogy pénzt Az emberi életnek két legnagyobb kincse van, az a tudása, meg az egészsége. És ezeket nem veszi figyelembe a a, a, a formány, a politika. Azt az időszakot leszámítva, amíg az édesanyjában volt, ön valaha élte Magyarországon leginkább itt, vagy nem itt olyan körülmények között, amit ön kvázi ideálisnak írna le? Én nekem ugye az a nem tudom, szerencsém, vagy szegyem, hogy amikor az ember lelket kinyílik, meg a tudatot kinyílik, és leginkább fefogadó képes ugye ez az a fiatal korok, az a 14-20 éves kor, uh, akkor volt a rendszerváltás. Uh, akkor uh, mentünk ki, a 74-es születésű vagyok, 88-a, 14 éves voltam, és de mentünk ki, a, a, a, a gyakorlatilag az akkori diktatúrából, és, és, és, és kinyírotta az ország. És ez egy nagyon szép, nagyon szép kor volt. Szegények voltunk, oldatott, szegények voltunk a, a az előző rendszer végén és ugye az elején is, de mégis kinyírotta az ország. És az egy nagyon-nagyon az az egy, az egy jó dolog volt. Aztán például jöttek mindig a, a, a csalódások, és aztán az egyre nagyobb csalódások. Van egyébként szerintem egy nagyon fontos felvetés ugye a boldogságról, hogy mi a boldogság. És olvastam erről egy ciket jó régen amikor azt mondták a brit tudósok, ahogy szokták mondani, ezek tényleg brit tudósok voltak, hogy a boldogsága tehát nem is a pillanatnyi állapotról függ, hanem attól, hogy e, e, mi a tendencia, tehát hogy jobb-e a mai napunk, mint ahogy azt gondoltuk, vagy rosszabb. Tehát rosszabb volt, hogy javul ez a tendencia, és nagy általánosság, hogy valószínűleg az, hogy az emberek akkor boldog az, hogy ha hogyha ha, ha jobb lesz, jobban mennek a dolgok, mint a és most nem van. Igen. De ugye mennyire meghatározó, hogy akkor ön hol volt, hogy hány éves volt, hiszen könnyen lehetséges, hogy egy az ország más lévő, más korosztályú ember egészen másféleképpen élte meg azt a periódust. Nagyon sokaknak nyilvánvalóan nagyon gyorsan kiáradulás volt a rendszerváltás. Tehát aki nem látta a folyamatokat, az az, az, az nagyon hamar eh, csalódhatott a rendszerváltásban. A rendszerváltást közbenként utólag hallottam, és aztán ezt eh, le is ellenőriztem, ugye beszélhettem, most már olyan helyzetben vagyok, hogy beszélhetek akkori miniszterekkel, hogy eh, eh, olyan helyzetben volt az ország, hogy eh, annyira nem volt valutája, annyira nem volt külföldi valutája, hogy minden nap a balatonra ment le, a páncélautó, és körbe ment a, a, a, a pénzváltóknál, és vitte fel rögtön a Magyar Nemzeti Bankba a pénzt, hogy tudjuk fizetni másnap a kamatokat vagy a, a hiteleket. Hát ez egy ilyen helyzet volt, és ugye nagyon sok embernek nagyon hamar csalódást okozott. Én ezzel is nem voltam a helyzetben, és azért ugye ez nem azon találkozott csalódást, ahogy mentünk előre énekkel, úgy az egyre rosszabb a helyzet. A múlt héten beszélgettünk, egy héttelt el az nézőpont kérdése, hogy sok-e vagy kevés sok mindenhez, sok-sok mindenhez kevésen hangsúlyozta, és valószínűleg hangsúlyozni is fogja még heteken keresztül, belétve nyáron, amikor nem lesz kejfejancsi, hogy ahhoz, hogy a 2022-es választás sikeres legyen, ahhoz el kell mondani az embereknek azt, hogy mi lesz azt követően, hogy győzött az ellenzék. Jutott-e ezügyben ez az ellenzék és az ország előbbre egy hét alatt? Én ugye nem vagyok most közvetlenül ott az ellenzéki tárgyalásokon, de úgy tudom, hogy legalábbis ezek a... Ezek a Szeretne ott lenni egyébként? Az osztoszkodás akkor nem. Tehát én nagyon örülök, hogy ebből úgy mondom. Ha ön látná van. az osztoszkodást, akkor beleszólna? Van rálátásom, nem érdekel az osztoszkodás, ugyanakkor fontos, tehát én ezt nem fejoratívan nem mondom, hogy osztoszkodás, hogy fontos mi az, van, ami ő... miatt ön ettől távol tartja, illetve távol tartaná magát, függetlenül attól, hogy nem hívták, de mi az, ami ebben a közegben önnek idegen nem tetszik, taszítja? Hát nyilván az egész folyamat, tehát ugye ebben nyilván egy, egy ilyen helyzetben azért vannak, vannak és ezeken a tárgyalásokon vannak olyanok, amik nem túl szép dolgok, de még egyszer mondom, ezt nem fejoratúan mondom, egy fontos dolog, hogy megegyeznek és megfognak annak nem Ezt a kártyavár című filmben be lehet mutatni, vagy sorozatban, ugyanakkor, hogyha a nézőközönségünket lehetővé tennék, tehát számukra lehetővé tennék, hogy egy kamera által betekintsenek, és egy mikrofon által hallhassák is, hogy ott mi zajlik, akkor csalódottak lennének utána? Valószínűleg sokaknak nem tetszene, hogy mi megy, de még egyszer mondom, a végeleg fontos, egyébként meg egy teljesen folyamat. Két dolog, ami ami, amire nagyon oda kell figyelni, az egyik az, hogy ö, emellett ugye mással is kell foglalkozni. Tehát egy kicsit nekem hiányzik hogy most az ellenzéki politikát, ö, politikusokat ö, gyakorlatilag csak ezt foglalja le. Nagyjából ezzel néhány embernek kéne foglalkozni, és a többinek pedig csinálni kéne a dolgát, elsősorban a tervezést elsősorban menni és szervezni a. A, a, a, a maga az a konstelláció, maga az a konstrukció, két különböző dolog, a konstelláció, ugye a helyzet, konstrukció, ami szerkezet, ami létrejön, amit a választójogi törvények változtatásával a Fidesz létrehozott, az az ön számára mennyire fölmedvény? Mennyire nem az? Hát ez egy nagyon, tehát ez a Fideszes választási rendszer, természetesen egy nagyon nagy probléma ez, ez, ez és mennyire hozza kényszerhelyzetbe ez így be az ellenzéket Na. vagy kényszerhelyzetbe hozza de ezt tudomásul kell venni és ez nem ízlés kérdése nem kellett volna tudomásul venni ugye most már tudomásul kell venni hogy lehetett volna nem tudomásul venni mindig lehet nyomást gyakorolni. Tehát volt tüntetés, nem tudom, tíz évvel ezelőtt az ez ellen, amikor ez nem sikerült, akkor nem kell volna abba, hagyni. tehát mindig a gyakorlásnak az a lényege, hogy nem hagyom abba, nem fogadom el a, a, a, ezeket a szabályokat, sajnos ezt végül elfogadta ezt is. A, a, ez egy nagyon fontos kérdés az van, hogy mindig, hogyha egy-egy újabb szóságot elfogadunk, akkor a következő az még nagyobb lesz. És hát ebben nem voltunk nagyon jó, Tehát az elmúlt ö, tíz évben az ellenzék, ezt nem csináltam el. Oké, okay, nézzük uh, ezt az elmúlt tíz évet, bár tíz évet nem lehet kiragadni. Azt árulja nekem, hogy ez a tíz év, ez Magyarország életében, amiről mi beszélgetünk, mennyiségi vagy minőségi változást adott? Erre mindjárt válaszolok, csak hadd az előzőt, mert egy példát szeretnék mondani, mert ez fontos. Gyakorlatilag alig beszélünk arról, mint alig láttam a sajtóban annak nyomát, hogy kinevezték bírónak Ilyen. haját valamást. Tehát ez egy, ez egy kis apró kis hírnek tűnik, de óriási nagy dolog megy végbe a kúrián gyakorlatilag. Ezekben a hónapokban az alapítványkotrány, a kudánkotrány minden mellett gyakorlatilag a, a, elvégzik a, a, úgymond, diktatúra teljes készítését a kormány, a bíróságokat is saját ellenevezése, politikai ellenőrzése alá teszi kinevezett Varga Zsé nevű főbíró, aki soha nem volt bíró, de nagyon ö, a poltnak volt a jobb keze, és politikailag nagyon ö, ö, közel van a Fideszhez. Kinevezte aki ki ugye a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek, meg a Választási Bizottságnak volt a vezetője, a Közszolgálati Egyetemen olyan dolgokat csinált, amilyen főnek, hogy a választott padján kellene lenni. ehhez a kúria elnőtt helyetteselet, most pedig oda megy egy tehát a kormányból közvetlenül oda megy hajas Barnabás, aki életében nem volt író, de rögtön megy a fúriára. Gyakorlatilag a kúrja pedig azért pontos, mert bármit hoznak a lassok tiszti bíróságok bármilyen ítéletet, a kúrja azt megváltoztatja, hogy az ő szava az a tényleges szó. Most, ha ezt politikusok vezetik, már, vagy politikai kinevezettek vezetik, az már, az, már, az, már, az már úgy van, hogy vége a dolgoknak. Igen, háttérként csak annyit, hogy az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára ez egy június 1 hír bíróvá nevezte ki Hajas Barnabást, az államfő Áder János határozata a legfrissebb magyar közlömbe jelent meg, no, a határozat nem részletezi, hajas 2021 június első napjától nem csak határozatlan időre bíró, de úgy tudni egyenesen a kúriára érkezik, a Vargas András főbíró vezető pozíció szán neki Hajas Barnabás, csak márciusban mondott le, addig az Igazságügyi minisztérium felelős államtitkára volt, igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkára volt, ha ugyanakkor ugyanakkor Judit miniszterségét megelőzően a kormány dolgozott, csak egy trócai lányot. László, egykori igazságügyi miniszter kabinetfőke voltám, 2014-ben távozott erről a posztról, miután a népszava feltárt, hogy az ő számítógépéről származottak azok a képfájlok, amelyekkel a magyar nemzet támadást indított Székely László ombudsman ellen a józsefvári Sri Tűcsere program ügyében. Vegyük ezt a példát, vegyük az összes többit. Nehéz ezeket összerakni. Mennyiségi vagy minőségi változás állt be az elmúlt tíz évben? Á, nem teljesen értem a... Tehát, mind, értem. Mind a mind az, tehát azok a történetek, amelyekről beszélünk, azok egyenként kellene, hogy megrázkodtassák a társadalmat, nem teszik? Nagyon vagy csak van. részben teszik? Együtt vajon? Milyen hatást váltanak ki, vagy együtt nem különb az egész, mint külön, -külön? Nagyon fontos a kérdés. Ugye, úgy lehetne ezt a tíz évet, hogy megyünk egy úton a a demokráciából a diktatúrában. Szokták kérdezni, a diktatúrában vagyunk-e? Szerintem már azt mondom, hogy elhagytunk egy határkövet, de a lényeg, hogy nagyon nehéz megmondani, hogy jövőkben Budapesten az Európájának, hogy már Budapesten vagyok-e vagy sem, mert vannak elővárosok, van ahol, hogy semmi Budapest is, aztán ott vannak az elővárosok, tehát ez nagyon nehéz elmondani. Egy ilyen utat jártunk be, és a az, nagyon fontos, hogy apránként úgymond Bázi apránként történnek a dolgok, tehát ezek nem e, olyan nagyon kis lépések, de nem egyszerre történnek. Hogyha egyszerre vezette volna be azt az állapotot, ami most van, tehát egyik pillanatról a másikra néhány hét alatt e, e, keverette volna be a bügyészséget, a médiát, a, és ugye most már a bíróságokat látjuk, de hát nagyon sok szinten megtörténtek a viszlóságok, akkor ezt nem nagyon tudta volna megtenni, akkor nagy valószínűség volt az elején Lettek volna olyan tiltakozások, nagyon remélem, hogy lettek volna, amiket nem engedik meg neki. De én egy példát, hogy mondjam, nem tettem, akkor hoztam magyarázókat, egy, egy két mondatot hadd Van Kertis Tisztének, a Sorstalanság nevű regénye, ami Nobel-díjas lett. elolvastam, most az elején nagyon nem értettem, sőt, majdnem a végig nagyon nem értettem, hogy ez hogy a Nobel-díjas. Ugye egy nagyon egyszerű szerkezeti folyamat, az írja le, hogy hogyan kerüljük be a koncentrációs táborban, hogy történt vele nem is volt, amire a szörny a végére, ugye már nagyon volt. De ugye ennek a vége az utolsó néhány volt a lényeg, amikor azt mondja, hogy azt történt, hogy a, a, a számként lépésenként lett mindig ez a rosszabb helyzet. Hogyan lehetett kibírni? Ez volt a szönnek a kérdése. Hogyan lehetett elviselni úgyhogy nem egyik pillanatban másikra találta magákon, a certen shiphez az én egy kicsit kisebb, vagy egy rosszabb látszik. Így, meg így tudták, hogy Jó, de hogyha a ezt most alapul vesszük, és tételező fel, hogy ez nem egy rossz kiinduló miközben itt most éppen nincsen sorstalanság, de akkor az a párhuzam is megérthető, vagy az a párhuzam is megáll, hogy ahogy az Egyesült Államok annak idején szövetségese volt a hitleri Németország ellen a Szovjetuniónak, ugyan ennek az analógiáján, de hangsúlyozom, analógiáján nem a konkrét példából kiindulva kell az, az ellenzéknek együttműködnie, vagy a nem Fidesznek nek az ügyben, hogy nem a náci Németországgal összehasonlítva, hanem valami rossznak tekintve legyőzzék azt, ami most szemben áll velük? Persze. Tehát ha az ellenzék... Magyarul, hogyha nem, ez így van, akkor ott finnyáskodásnak helye nincs? Ez nem azt jelenti, hogy amikor tárgyalnak, hát hogy mondjam, amikor a Churchill a tárgyalnak, a, akkor is nyilván azt figyelembe vette, hogy, hogy, hogy azért az a száni rendszer az nem jó rendszer. ez az nem azt jelenti, hogy úgymond egy tárgyalásnál mindent el kell fogadni, és ez az nem azt jelenti, hogy az összefogás. Van, aki azt mondja, hogy az összefogásnak azt kell jelenti, hogy, igen, hogy én, én, én, Kicsit másféleképpen tartsa a telefonját, ne nagyon torz időnként. Bocsánat, igen. Hallható igen. igen. Eddig is hát hallható volt, az csak az nem tisztán. Igen, az összefogásnak sem azt kell jelenteni, hogy akkor mindenki azok is, akiknek nagyon nem kellene jönnie, és azok miatt, akik miatt ide a gyakorlatilag ide jutottunk, mert az ennek vannak felelősei, és ezek vannak olyanok, akik, akik most is ott vannak párcsokban, magas pozícióban. Nem feltétlenül kell mindenkinek ott a következőben is. Gyakorlatilag akkor lehet egyébként... De mit kezd az értelmiségi fanyalgással köztük mondjuk az enyémmel? Tehát mi, mit kezd vele? Beleértve, hogy ja, négy évvel ezelőtt még unikum kellett, ami... Egyszerre vicces, és egyszerre nem az. Erre azt szoktam mondani, hogy... hát ezen be a mondatot, tehát az nagyon lényeges, hogy bármilyen összefogás van, csak akkor fogunk nyerni. És ezt tudom, hogy frázisnak hallott szeik van. Csak akkor fogunk nyerni, ha elképít az emberek, hogy egy új formán mindent nagyon máshoz fog csinálni, kisztabostani. Ehhez bizony az is fontos, hogy kiteknek ott azon a bizonyos pistán, és kit a jelöltek. Ez nagyon fontos, a el kell fogadni te. Az, hogy legyen fanyalgás, vagy ne legyen fanyalgás, én azt szoktam mondani, hogy bármilyen formány lesz ez, bármilyen, akár ott jönnek ezek az elemek, vagy nem. Jobb lesz a helyzet, mert két mutató a skálán el fog Az egyik az a kontroll, tehát a hatalom De mit mond azoknak, akik az ismeretek magyar közmondást idézik, és azt mondják, hogy oké, csöbörből vödörbe. Nem ezt, tehát az egyik az, hogy tehát ezt, ezt amit most itt elkezdtem, a két mutató el fog mozgulni. Az egyik az a kontrollnak, tehát a hatalom ellenőrzésének a szíze, az a nulláról el fog mozgulni. Ez most nulla, nem ellenőrizhető a kormány, ez el fog mozgulni. A másik az pedig a kompromisszum kényszer. Tehát a hatalom kompromisszum kényszerre is el fog mozgulni a nulláról. Ez ugye most is nulla, és ennél rosszabb helyzet és ennél csak jobb lehet. Azt, hogy mennyivel jobb lesz, ez függ attól, hogy milyen listát fog az ellentég is Igen, és nagyon smitté Jó De, ott ül, ott ül, tud, de, de kedves hadházi, ott ül az ember az étteremben, ő azt mondja, hogy nem menjek be, mert a konyhában, mert, mert ott olyasmit látok, amit nem feltétlenül az én szememnek való. Mennyiben fogom érzékelni, hogy egy másik séf van benn, vagy mindenki más a konyhában, amikor kihozzák ugyanabban az étteremben az ételt az egyik nap, vagy kihozzák, tudom is én, két vagy három héttel később, vagy két hónappal később, hiszen egy sor dologhoz idő kell. Ezt tudja érzékelni. Egy, igen. Egyrészt azon kell dolgozni, azon kell dolgozni hogy, hogy ez úgy legyen, hogy más lesz az ígynál. Hogy? Kell dolgozni, Nem értetem, hogy? Hogy ez látsz, azon, hogy ezt lássák ez is az emberek, és ne csak azt gondolják, hogy úgymond azon az ígterven, hogy kicserélték a cégtervel, de utána vannak benne. Ez nagyon fontos. Ezen dolgozni kell, és ezt nagyon remélem, hogy így lesz. Mert ezen múlik a választási győzen. Óriási Ipa vagy tévedés, ha valaki azt gondolja, úgymond az összefogásban, hogy attól csak, hogy együttműködnek a pártok, nyerni fog. De mi lesz? Én mindent értek, egy... amit ön mond. Uh... És én se akarom, hogy fennmaradjanak ezek az állapotok, de jártamban, keltemben, olvasom az azonnalit, ahol elmesélik azt, hogy Dobrev Klár a legutóbbi sajtótájékoztatója, ami egyébként a kampánykörútjának az első állomása volt, az kísértetiesen emlékeztetett arra, ahogy egyébként a kormánypártok járnak el a szónak abban az értelmében, hogy két kérdésre válaszolt, majd átadott egy fiatalembert hogy ő válaszoljon azokra a kérdésekre, amelyeket egyébként nekik akartak volna fel, vagy neki akartak volna feltenni az újságírók. Rossz példa, mert ez nem, nem arról szól, amit, amiről ön beszélt, csak azt kérdezem, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy más. Ezt én is olvastam a Celexen, ez én sem helyesnek. hogy ugye múltkor beszéltünk róla, hogy az ugró TV-ben egy, egy, egy ellenszöki kerületnek a tévéjében csak mszp politikusokat hívnak meg uh, egy MSP vezetési területben, azután olyan rossz, tá, de nagyon figyelni kell erre. A kérdésem neki mégis az ugye, hogy a, amikor különböző pártok ott vannak, akkor, akkor hát, legyenek így vagy nem. Az biztos, ha hasonlatára ütemegyek, hogy a következő választás után ha olyan étel jön ki és rossz étel jön ki, annak sokkal nagyobb valószínűség az következményen, hogy ki, ki fogják tudni rúgni a takácsot. Tehát Most az van, hogy most a szakácsot nem lehet kitentni, mert gyakorlatilag egy teljhatalom fele megy, ha már nincs ott a, a jelenlegi formán. Azért kell most szolgozni, hogy ha a következő szakács is itt fog főzni, azt kilehessen tenni. Tehát egyébként elég kitozkozunk, hogy Ön beszélt ugye, ahogy szokták mondani, a füstös szobákról, ahol lembányai nincsenek, nincsen ott. Tudom, hogy rövidesen föl fog szállni a füst a tekintetben, vagy egyáltalán füst lesz, de lehet, hogy nem lesz. Hogy zuglóban, ahogy ez más választókerületekben is megtörtént, hogyan viszonyulnak az ellenzéki pártok az egyes jelöltekhez, nevezetese jelenleg a kettőhöz, aki van Anélkül, hogy a részletekben elvesznék, bár egy kérdés, még azért meg fogok engedni magamnak, ügyben leíró módon ön tudja, hogy milyen megállapodás van készülőben, vagy tám már pont is van a végén? Ö, nem, nem hallottam ezt az, de tényleg nem tudnék erre válaszolni, tehát egyébként is akarnék, de, de, de... De volna de van, annak jelentősége, ha kiderülne, hogy ön mögött egyedül a Momentumban és az többi összes ellenzéki párt az egyébként túl Csaba mögé sorakozna föl egy, süst, egy füstös szobában való megállapodás után? Hát ezen egész csodálkoznék, másrészt pedig azért mögöttem van a Mindenki Magyarország Botkalom is, okay. és az egész Folyamatban még annyit hagytérjek is, hogy aminek egy kicsit csalódás nekem, hogy nagyon úgy tűnik, hogy nagyon kevés helyen lesz egy valódi és komoly verseny. Tehát ezen a, a nagyon kevés jelöltet tudtak a pártok elindítani, pedig az erőválasztásnak pont ez lenne a... Oké, okay, de a, a Facebook oldal nagyon sok dologról ír, erről például nem mert nem is tartom annyira fontosnak a, a fontosat, hogy mennyien fognak számolni, mennyien fogok, távol, mennyi fogok De, de most pontosan ]nek. arról beszélt, hogy nem. van jelentősége annak, hogy kik között dől el a küzdelem, akik majd ja. beülnek a parlamentbe. Ja, hogyha erre kérdezett, az igen, azt hiszem, hogy a pálytokra. Az, az sajnos egy probléma, hogy úgy tűnik, hogy kevés jelölt lesz, és ezeken az, és vajon, az hogyha netán? Nyilván hogy ön ezt nem szeretné, ön alul maradna, akkor önnek vajon a Momentum akarná-e kiharcolni bármilyen listán egy olyan helyet, ahol egyébként abból adódóan kerülhetne be a parlamentbe, vagy erről fogalma nincs, vagy még nem vagyunk ott a hídnál, vagy nem tudom, ilyenkor mit szoktak mondani a politikusok. Ezt is a legőszintébben szoktam mondani, hogy nem beszélt erről. Én őszintén hogy Általánosságban hagyd mondjam önnek, hogy én nekem nem az a célom, hogy bekerüljek a parlamentbe, az embernek ez nem az a célja, hogy azt egy újabb született kapjon, az a célja, hogy úgy kerüljön be a parlamentbe, hogy van az emberek súlya. Oké, okay, az De eszközei a... jelentősen változnának, ha kimaradna ki a parlamentből? Uh, uh, Remélem, hogy nem. nem. És ha nem változnának az eszközei, akkor létezik az, hogy a parlamenten kívüli hatházi ugyanúgy megmarad a korrupció elleni harcban, nézvén, hogy mik a változás iránya, ha van változás, mint korábban? Vagy könnyen lehetséges, hogyha ezt a mandátumot nem adják meg neki a pártok, vagy a pártok után az előválasztás, akkor visszamegy oda, honnan jött? Én Általában sajnos az olyan szép előre típusú dolgok, nagyon szeretnek előre gondolkodni, ez nem biztos, hogy jó. Van, vannak a fejemben elképzelések, ahogy a múltkor már beszéltünk róla, nagyon kell a pártoknak is, az ellenzéknek azon is gondolkodni kell, hogy mi van akkor, hogyha ellenzék a maradnak erről beszéltünk a múltból, hogy nem csak arról kell beszélni, hogy... De könnyen lehetséges, be, hogy önmarad ellenzékben, mert közben a társai hatalomra jutnak. Nyilván van az embernek forgatóként a fejében, erről ö, most egyelőre... Jó, nem rendben nem. van. Akkor folytassuk innen a jövő köszönöm szépen. Én is nagyon köszönöm. szépen köszönöm. Hatházi Ákost hallották. 061911168 van 23 percünk arra, amire akarjuk. Jó reggel, kívánok! A tegnapi, nagyon üdítő műsorváltozási tervével kapta az illet, ez most már eredmény volt, egy íj és gyulavert jutott eszembe, és ennek egy részletét, ha megengedik, hogy Igen. Jó. A költőfeledből, hogy ide tettem az akástról az illatot, ide tettem a Dunáról a fényt, Lányról hogy a fiúról adatot, ebből csináljuk föltelményt, hogy gazdagodjatok. Mert az illatapár mégsem keresett, sem a vizen a fény. És a lány, a fiú csak tetsz, elevenet, és magam is több vagyok, ha én általában Ennyi. És szerintem ez nagyon megfogalmaz. Ez az artpoetikája ennek, amit is csinál. Nagyon szépen köszönöm. Igyekezni fogok a továbbiakban is. A személyem iránt átmenetleg megnövekvő érdeklődést igyekeztem kielégíteni, ér és saját magam megteszem, ezt ugye ezek a jegyzetek. Másrésztről a Cool Story Bro-ban nyárai Gerzson révén lettem megörökítve és ma is szerepelni fogok, ha minden igaz, ebben a, ezen a csatornán. Remélem, nem vagyok sok, és remélem azt is, hogy ezekben a műsorokban, vagy ezekben a megnyilvánulásokban Tudok annyit adni, hogy nem ismétlem önmagam. 061-911-168, ma 2021. június 3-án csütörtökön 9 perccel fél 8 után. június 30-áig kitart a lendület, ma még csak június 3 van csütörtök, igaz, hogy holnap már péntek és akkor van két szabad nap. A három fiatal a felálló Kejfejancsi hétfőnként és szerdánként jelentkezik, V. Naszái Márta elfogadta a meghívását és kedden 8 óra 20 és 8 óra 50 között teljesít majd szolgálatot. Olvasom Önöknek, hogy mit írtam tegnap. Előtte egy telefon még belefér, 061-911-168. Na, nekem egy tollat. Visszadom. Jöreget. Hallo? Jöreget. Jöreget kívánok. Nagyon jó a műsora. Nagyon nagyon gratulálunk hozzá. Az N egész családom. Nagyon szépen köszönöm. Kaphatok egy tollat valakit. Ez nehéz lesz így az üvegen átálltadni. Hello. Köszönöm az el. Visszaadom. Ugye mindig az a gond, hogy nem adja az ember vissza. Léj a tejben! Ez a cím. Nem könnyű. Sokáig hittem, van kollektív igazságérzet. Hogy miért hittem? Mert anno a bábszínházban kisbetűvel, mert sok bábszínház van, és az élmény a fontos, nem a helyszín, egyszerre kiabáltunk mi gyerekek, hogy figyelmeztessük a jót, amikor feltűnt a színen a rossz. Akkor még valamiért élt közöttünk valami közmegegyezés, szerűség. pedig nem ismertük egymást a nézőtéren, hogy ki jó és ki rossz. Akkor felhevülten azért ordítottunk, ordítoztunk, torkunk szakadtából, mert azt hittük nélkülünk nem veszi észre a jó, hogy már a közelében ármánykodik a rossz, és kérés nélkül figyelmeztettük, hogy meglegyen köztük a kellő távolság. Jót akartunk, és nem számított, hogy a jó férfi volt-e vagy nő, öreg vagy fiatal, kik voltak a szülei, tanult-e zongorázni, vagy kétkezi munkás volt, hol lakott volt-e autója, és ha igen, milyen, hogy mivel, mivel foglalkozott, esetleg munka nélküli volt-e, vagy cirkuszigazgató. Akkor még kellő távolságban volt egymástól a tej és a légy. Aztán idősebbek lettünk, amit teszem hozzá nem feltétlen azonos a szó klasszikus értelmében vett felnőttséggel, és először az derült ki, hogy már nincs közmegegyezés a jó és a rossz megítélésében, és megszületett a szekértábor jó és a szekértábor rossz, ami mellett már nem volt hely az egyéni megítélésnek. Másodszor, ha véletlenül mégis ugyanazt tekintettük rossznak valamiért, nem kiabáltunk már kórusban a jónak, hogy a közelében ármánykodik a rossz, hanem igyekeztünk négy szem közt tisztázni vele, hogy ne legyenek fültanuk, hogy még véletlenül sem lehessen bennünket azzal megvádolni, hogy nem voltunk elően lojálisak, ezzel párhuzamosan pedig árulókká váltak a szemünkben az óvatosságnak fikjetányók, a szekértábor logikát megtagadók, akik hol ennek, hol meg annak adtak igazat, mit diktált éppen az igazságérzetük. Ekkor kezdődött a közeledés, a légy és a tej között. A minap egy szélső mondott publicista, aki valamiért kiszorult abból az orgánumból, a korábban hosszú cikksorozatban osztotta az eszét, teszem hozzá, nem is eredménytelenül, olyan jobboldali meghatározó politikai személyiségeket szólt meg média megnyilvánulásai kapcsán, amire az elmúlt időben nem volt példa. Szakács Árpád nem a magyar nemzetben, hanem az erdély.ma hírportál internetes felületére rótta alábbi mondatait. A politika és a politikusok mindig visszatükröződései adott társadalomnak, majd később. Az 1920 utáni politikai elit egy olyan korábbi korszak öröksége volt, amelynek tagjai hatékonyan vezérelték le a nemzeti feltámadás folyamatát, hiszen nem a, majd később, a tömegember masszájából termelődött ki az akkori ország vezető elit, majd később, van annak üzenetérték, a jelleg a magyar lét a magyar jövő legfontosabb bástyájába egy cirkuszigazgatót neveznek ki. Ismerem Fekete Pétert, ha bajom volt, van vele, annak nincs között cirkuszigazgató mi voltához, hiszen volt ő színházigazgató is, de ez a szakás logikához, de ez a szakácsi logikához, mármint a szerző, szakács árbád, nem passzol. Ez eddig tehát szintiszta cirkuszigazgató rasszizmus volna. Ami ezután következik, szakásnál attól függetlenül figyelemre hogy kevésben a logika, sőt a kartács tüzében egyszerre semmisül meg érték és bóvli, mert... Tó Péterrel nem az a baj, hogy Kisgrófóval és majkával mutatkozott, vagy hogy Borkai Zsolt orgiája alatt fekete pákó zenéje szólt, ahogy Orbán Viktor sem azzal riki ki a sorból, mert levelet írt a születésnapos Fási Ádámnak. Szakács, álszemérmes, nem tetszik, hogy fákat rak az erdő elé, hogy ne arról kelljen beszélni, ami fontos, ahogy attól sem vagyok boldog, aminek kapcsán az ellenzéki sajtóban történt, az a snosz közeli fogadtatás, amit ez a cikk konzervatív példaképe Kisgrofótól Fási Ádámig kiváltott. A légy egészen közel került a tejhez. Aztán ma láttam egy kampányvideót, ez tegnap volt, tehát tegnap láttam egy kampányvideót, amiben Füries Balázs és Pokorni Zoltán beszélgettek a Kvíz király, ami nap a Magyar Olimpiai Bizottság kommunikációs vezetőjének kinevezett Gundel Takács Gábor társaságában. Fogalmam sincs, hogy mit keresett ott, de megint eszembe jutotta, juttatta a legyet, meg a tejet. Sokan nem szeretik azt, amikor konkrét személyeket tűzök tollhegyre. Uh, Gundel Takács Gábor soha nem volt a szívem közepé, de riporteri képességeit soha sem vitattam el. Nagyjából egy fél óra múlva, vagy valamivel később beszélgetek majd Füriás Balázssal, és meg fogom tőle kérdezni, hogy amit én itt érzékelek, azt ő érzékeli, és ha nem, akkor mi utasítja el. Megnézhetik Füriás Balázs Facebook oldalán, a budai kérdések címszó alatt egy tegnapi nagyjából másfél perces videó, ahol egyébként nincs is szükség Gundel Takás Gáborra, az elején beszél négy másodpercet, és utána Füriás Balázs és Pokorni Zoltán beszélnek úgy, ahogy kampány vagy kampányszerű videóban szoktak. Nincs jól szerintem, hogyha a Magyar Olimpiai Bizottság frissen kinevezett kommunikációs vezetője ilyen videóban szerepel. Hogy ez majdan zavarni fogja az ATV-t akkor, amikor ott majd kvíz műsort vezet, ez legyen németes szilárd gondja. Nem tudom, hogy önök látták -e ezt a videót, hiszen mindaz, amit én itt elmondtam, egy közvetett élmény. Ha gondolják, akár a jegyzet által, akár tőle teljesen függetlenül, bármilyen témában állok rendelkezésükre 061 9 Látják, ezzel például nem keltettem fel az érdeklődésüket, mint ahogy legutóbb El László Facebook bejegyzése kapcsán, ami még márciusra ment vissza, humlok egyenest másféleképpen bélekedtek, mint én, amit én tökéletesen tudomásoltottam benni, legfeljebb meglepődtem. Sajátos nap volt a tegnapi amit egy délutáni alvás megint némileg tönkretett, úgyhogy, mert ilyenkor ilyen artézik út méről ébredek, és utána már viszonylag nehezen térek magamhoz, úgyhogy az elkövetkezendő nagyjából 10 percben én nem fogok itt sokat ártani a szövegemmel. Ha önök telefonálnak, akkor rendelkezésre állok, mint ahogy az interjúimat is igyekszem azon a hőfokon, meg valósítani, ahogy azt általában szoktam, és remélem, hogy a Hatházi Ákosra a később beszélgetéssel már nem okoztam csalódást. 8 óra után Györgyevics Benedekkel, majd Füriés Balázsral fogok beszélgetni, most azonban még csak 7 óra 54 perc van, és a rengeteg időnk van arra, hogy beszélgessünk vagy hallgassuk az MS Zolékent Palmert. egy kilenc száz tizenegy ez túl nekem egy 9-111-168 Tudod jól, hogy nem nagyon szeretem a, a jelenlegi polgármestereket, de ez az utcá nevezése szerintem zseniális. Nem tudom, hogy kitől ered, személy szerint, de gratulálok neki. Erről, amit nagyjából akartam, tegnap elmondtam azzal az interjúval, amely 31-8 után volt hallható itt a Kejfejöncsiban. Hat egy először. Néztem a híreket volna, amiről beszélgetni, de hogyha önök nem akarnak, akkor. 061911168 másodszor. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem tudom, jól érzékelte te, de a hadházjukkal való beszélgetésről szállóba az eddig ki, hogy dugló arra készül, hogy ne legyen előválasztás, hanem legyen csak egyedül a Tóth Csaba a nem nem, nem, nem, ha valamit ön érzékel, akkor azt érzékelhette volna, hogy előfordulhat olyan helyzet, hogy kizárólag a Mindenki Magyarországa mozgalom, és a Momentum fog uh, Hatházi Ákos mögé állni, és felállhat az a helyzet, hogy az összes többi ellenzéki pár tócsabát támogatja, vagy sem ennek a lehetősége villant meg. Ja. Itt már csak az Jó. a kérdés, hogy ön, mint potenciális zugló, törődik-e azzal, hogy az ön pártja egyébként támogat. Ez önön múlik. Nem, Én, én támogatok valakit. Asszonyom, nem támogatni. érti, amit mondok. Hiszen, hogyha a pártok támogatnak valakit, akkor avval a pártok azt fejezik ki, hogy az ő szavazóik amellé az ember mellé álljanak itt. Az a kérdés, hogy a szavazó hajlandó a pártjától függetleníteni. Jó, akkor megértem, rendben van akkor én hajlandó vagyok függetlenedni. És Jó, köszönöm. És zuglói? Én zuglói vagyok, igen. Hát akkor... 061900 1168, senki többet? Ami nem hallják, hogy én beszélek mással, addig telefonálhatnak. Utána már, hát utána is telefonálhatnak, csak arra, arra nem reagálok. Igen. Jó reggel. Sajnálom, hogy a múlt hét kimmarad, György Benedek, a Városteges ZRT vezetője van a vonalban, de figyelj, amíg neked a szó átvit értelmében a Szóhátvit értelmében olyan lelkes propagálói vannak a projektnek, hát pontosan a projekt egyes részeinek, hát a bata az a zeneháza, a kemecsi nek a nevét rosszul jött a 168 óra, valószínűleg nem egyedül, de ezt rosszul tették, hiszen kemecsi, Lajosnak hívják és szándékosan nem mondom, hogy mit írtak hát figyelj Uh, Kemecsi szerintem, most nem akarom igazán megbántani, de szerintem ő, ha ezzel az elánnal akarna eladni valakinek porszívót, akinek már 12 porszívója van, de ő azt mondaná, hogy ezt a 13-at ezt muszáj megvennie, mert ez úgy szíva, hogy semmi más, szerintem az illető egy negyed óra után beadna a dereket. Szerintem ez a az alapvetően hozzátartozik, mert az intézmény vezetését, is, amikor <kül> Jó pár évvel ezelőtt volt szerencsém kint járni Franciaországba, Márszágba, ahol a Mucem Múzeum, ami a legnagyobb oceanografiai gyűjtemény, ezt néztük meg a néprajzi kollégákkal, és ennek elsősorban Viszeltük. a hátszéri és a raktárát, Ugye ott derült ki, hogy bizony porciót is kell tudni eladni is, és venni is adott helyzetben a néprájzi múzeum igazgatójának. De a lényeg azt hiszem, hogy azt, hogy nem csak lelkes propagálója, hiszen tulajdonképpen mégiscsak ők, a, a kulturális intézmények főigazgatói és az egész kulturális intézmény azok, akiknek épül a Városliget egyik oldalról, másik oldalról pedig azok, akik használják. Tehát ha úgy tetszik, akkor itt ilyen szempontból a Városliget, ZRT, bár az elején nyilván jelentős szerepet tölt be, de azért egy optimális világban a nagy közönség számára, majd mi leszünk azok, akik láthatatlanok és a háttérből üzemeltetjük. És Jó, hát ha már a láthatatlanokról van szó, láthatatlan van más is, mert miközben a Nemzeti Galéria jelenleg alszik, és könnyen lehetséges, hogy egész életében aludni fog, és megmarad egyébként a várban, vagy bárhol máshol, de nem a ligetben. Közben szakmai fórumokon írnak róla, így aztán én egy Hartwig Lajossal készült interjúban belebukkantam mind abba az újításba, ami egyébként a Nemzeti Galéria Valériát jellemezni, ha megvalósulna, itt pedig úgy beszéltek róla, mint egy papíron létező intézményre, amely egyébként ezekkel a sajátságokkal bír. Nagyon fura pillanat volt, különösen kintetel arra, hogy ugye az én olvasatomban ez más, mint máséban, hiszen más számára a Nemzeti Galéria az más jelent, mint nekem, aki egyébként minden héten beszélgetek veled erről. A múlt héten ráadásul a Magyar Nemzeti Galériában az Szkáli Kiállítást meg is néztem, de az egy másik Nemzeti Galéria. De, hogy egyébként a magam ez a másik Nemzeti Galéria is ér. Csak nem úgy, mint ahogy sokan szerették volna, sokan meg kifejezetten örülnek annak, hogy ez most így van. Valóban így van, és az a mi beszélgetéseinkben is sokszor egy ilyen szemérmes hallgatás jellemzi a galéria kérdéskörét, hiszen nincs politikai konszenzus, nincs béke a tekintetben, hogy az egykori Petőfi csarnok helyén megépül-e, megépül hete az Új Nemzeti Galéria ugye nagyon világosan ma az a státus, hogy jogerős és végrehajtható építési engedéllyel bír az épület fegyver rendelkezésre áll, azonban a kormány úgy döntött, hogy Budapesten egészen addig, amíg ennek nincs fővárosi támogatottsága, nem épül semmi olyan, amit a főváros nem támogat. Nyilván innentől kezdve az a politika mezeiben van. De maguk a tervek, és maga a galéria, hogyha Létezik egyáltalán ilyen fogalom, hogy ki tudunk lépni itt a politikai és egyéb érzelmi töltetek világából. Ez egy végtelenül izgalmas épület. Azért itt ne 2015. augusztusában írtuk alá a szerződést, a nemzeti szerzpályázatot követően a szánával, aki ugye egy rickerdíjas építész, a világ egyik, ha nem a legismertebb építészei közül az egyik, és az ő magyar partnerük, a Bánáti Hartwig építési iroda gyakorlatilag 5 éven keresztül dolgozott, hogy elkészüljön egy tényleg világszínvonalú épületnek a kiviteli tervei, ami bármikor megvalósítható, számtalan olyan innovatív megoldással, ami Magyarországon középületben nem jellemző. Mondom ezt úgy is, hogy azért néhány középületet volt szerencsém az elmúlt években egészen közelről látni. Úgyhogy Építészeti szempontból mindenképpen nagyon izgalmas, nagyon egyedi egyébként a szanai épületeknek a, a karaktere nagyon könnyen fölismerhető, egy, egy semmivel össze nem keverhető stílus, nagyon keresett építésről van egyébként szó. Én nagyon bízom benne, hogy egyszer láthatjuk az ő épületét Budapesten, és abban még jobban bízom, hogy ez esetleg a Várostigetben történik meg, de erre ma nincsen garancia Györgyel, hogy veledek beszélgett velem, vagy én vele, ha talán a nevét nem mondtam volna, csak a titulósát. Én tudom, hogy fővárosi területről van szó, de annak idején tényleg volt szó Persányi Miklós prezentációjában a Ligetpart fórumokon a Városligeti Túról, amelynek kapcsán ugye most az a téma, hogy jogszabály ezt jelöli ki a magyar közlönyben, az eB hivatalos szurkolói zónájának, és ez van, akinek nem tetszik. De most tulajdonképpen nem is azt kérdezem tőled, hogy tetszik, vagy nem tetszik, hanem hogy a Városliges Zrt-nek ehhez bármilyen módon egyébként van-e köze, és ha van, az mi? Távolról van közünk hozzá, hiszen június 11 től június 11 ugye az Európa Bajnokság időszakában a hivatalos szurkolói zóna, amit tudomásom szerint az UEFA, irányításai alapján kötelezően ki kell jelölni, hogy ez ne város szerte random módon jöjjön létre. Az hivatalos szurkolói zóna, ez valóban a városligeti tónak az úgynevezett középső tómedrében van, ez gyakorlatilag a műjégpálya és környéke, ez az, ami a városliget törvény értelmében a főváros vagyonkezelésében van, de nyilván az a helyzet, hogy ezt a a szurkolói zónát meg kell tudni közelíteni, és ebből a szurkolói zónából egyébként adott helyzetben át kell tudni vonulni a nagy stadionba a meccsekre, és ezek a területek érintik a városrigetet, úgyhogy innentől kezdve ezekre a területekre, mondjuk a belépsető kapura, vagy a hősök terén történő áthaladásra, mint vagyunk ezelő, ott nekünk is kell hozzájárulást adni. Mielőtt ezzel vitatkozni nem tudunk és nem is szeretnénk adott helyzetben, hiszen ez egy obsztrapályi kijel kijelölés. Van-e olyan pontja a város Építési szabályzatnak, hogy a túlmederben állandó vízborítottságnak kell lennie? Ugye az, ö... <hállt> beszélgetünk egy jelenlegi és egy jövőbeni állapotról, hogyha valaki jobban belelásta magát a Városléget tájépítészeti megújításával, akkor a Slossiát György szémje leszte, Stúdió, azzal nyerte meg a tájépítészeti pályázat, az az egyik markáns eleme volt, hogy a tó átépítésre kerül, egész pontosan kibővítésre kerül, Ugye ne tévedjünk, ez egy mesterséges tó, ez a mesterséges tó kibővítésre kerül, az egykori pávaszigetkel, Ugye, hogyha valaki madártáblatból nézi most a e, városlegeti tavat, akkor azon most is talál egy szigetet a kóskáros sétánytól jobbra. Ezen a szigeten áll a Vajdahunyadvára. Nagyjából ennek a pandantja a Kóskáros sétány túloldalán egy hasonló vízággal, mint ami most várárokként körbeveszi a Vajdahunyadvárat, e, képzi majd és hozza létre az egykori e, pávaszigetet újból. Ez az egyik fontos túépítési feladat. A másik nyilván a túnak, elsősorban a mederfalnak és magának a medernek a rehabilitálása és rendbetétele, ez azért az elmúlt években, sőt évtizedekben eléggé leromlott. És egy olyan mobilgátrendszernek a kiépítése, és a kérdésedre ez a fő válasz, ami gyakorlatilag lehetővé teszi, hogy a műjégpályának a törvény, a törvény így fogalmazza, speciális infrastruktúrális elemei, ez gyakorlatilag az a hűtőberendezés, ami bent van a föld alatt, és ami magát a jeget csinálja, tehát ezt le lehessen keríteni egy mobilgáttal, létre lehessen hozni azok helyzetben azt az állapotot, hogy magának a nettó jégpályának a kivételével mindenhol egyszerre 10 van a tóban, még télen is és a Városvégei Építési Szabályzata ezt a jövőben is kívánt állapotot írja elő, ebben egyébként azt hiszem, hogy nincs is vita a főváros, a vagyonkezelő, és egyébként a ö, osztatlan közös tulajdon a magyar állam és a zugló között, hogy ez egy kívánt állapot, mert ebben a másodpercben télen, amikor a műjéken műjeget csinálnak, ez csak úgy lehet megtenni, hogy az egész középső tómederből leengedik a vizet, amit nagyjából azt jelenti, hogy a féltóban aként nincsen víz, hogy ott műjék, pályasítsen. Van egy intézmény, amely nemrég nyitotta meg kapuját, vagy kapuját a Városligetben, és amelyet az én környezetemben épp úgy egyöntetően örömmel fogadtak, mint ahogy a sajtó is. Viszonylag sokszor nem esett róla, ez a piknikkert. Igen, ö, ugye a, a piknikkert ez a Mőcsényi botanikus kert részeként jött létre, szintén a tájépítészetetni tájázatnak egy bírálati szempontja volt. Minden ellentétes híresztelésekkel szemben senki nem szeretne vigalmi negyedet csinálni a Városligetben, ugye a Városligetési Szabályzata meghatározva, hogy egészen pontosan hány olyan egység helyezheti el a ligetben, ahol, ahol lehet venni adott helyzetben egy kávét, egy vagy mondjuk mosdóba lehet menni, ezeknek a helye megvan, és ebből az egyik volt a kert, és ezt kifejezetten a Műcsényi Mihály botanikus kerthez passzoló koncepcióval épült, ahol gyakorlatilag ki lehet ülni, piknikelni, és egyébként én pont tegnap jártam kint elég szép időben, gyakorlatilag vizemszerűen használják is, és használták is a botanikus kertben a kert adta lehetőségeket. Azt meg a Liget Facebook oldalán lehetett olvasni, hogy újra lehet sportolni a Ligetben járvegyügyi korlátozások enyhítésével, végre újra lehet csapasportokat üzni a parkban. Ott ugye fantasztikus körülmények vannak, és van sportpálya is hozzá, ami eddig fizikailag volt megközelíthetetlen. Igen, tehát azok a sportpályák, amelyek extra szolgáltatásokat is biztosítanak, úgyis, mint e, zárt és e, védett öltöző, úgyis, mint e, folyamatosan takarított e, zuhanyzó és mosdó, és amely egyébként az iskolák kivételével a délutáni órákban térítés ellenében vehető igénybe, e, régi vigeti tradícióként, ezek eddig zárva voltak, eddig csak azok a szabadtéri sporteszközök voltak elérhetőek, amelyek gyakorlatilag fizikailag is alkalmatlanok arra, hogy le legyenek zárva, illetve a nagy közönség azért itt a pandémiás időszakban is óvatosan, de használta. Most a korlátozások feloldásra kerültek, és a gyakorlatban azt jelenti, hogy újra foglalható a kosárlabda aréna, újra foglalható a várostügeti kivilágított műfüves focipálya, és ahogy a foglalási adatokat látom, erre óriási igény is volt, elég sokan jönnek a ligedben. A magánéleti tevékenységem révén jutottam ahhoz információhoz, bár olvastam is róla, csak amikor az ember személyesen hallja, adott esetben a saját költségvetését érintően, hogy a pandémiának az okán, a pandémia ki tudja milyen szakaszában, ezzel nagyon óvatosan bánni, független attól, hogy a műsorban már nagyon régen nem volt szó a koronavírus járványról, amire az ember azért legfőbb azt lehet mondani, hogy nem, nincs jön a farkas, jön a farkas, és akkor jól viselkedik, mert egyébként azért ez az izé, ez itt ólálkodik még a kertek alatt, de hogy iszonyatos alapanyag áremelkedésről és kapacitás hiányról számoltak be, és ez nem kizárólag speciális területeken, hanem a legkülönbözőbb területeken, a cseréptől a faanyagon keresztül a cementig jelentkezett, hozzátéve, hogy 10-20-50%-os áremelkedésről számoltak be. Azt kérdezem, hogy te a saját területeden ezt tapasztalod-e, és ha tapasztalod, akkor mit szesz fejfájás ellen? Elképesztő nehéz kérdéssel állunk szemben egyébként. Valóban én is azt tudom mondani, hogy Mondjuk, ha, ha valaki tetőt akar mostanában magánemberként építeni, akkor az elmúlt négy hónapban egészen pontosan 22%-os drágulással számolhat. Ez úgy van, ahogy mondod, valóban a falanyag és a csehét tekintetében ez megjelenő, ezt most én is látom. De ugye nekünk gyakorlatilag ez a hétköznapi munkát. Tehát mi igazából nem azokból a félig bulvárosított hírekből élünk, amik itt-ott megjelennek a nagyközönség számára, hanem heroikus küzdelmet folytatunk annak érdekében, hogy a nyílt közbeszerzési eljárásban győztesként kiválasztott kivitelezőkkel benne tudjunk maradni abban az árazásban, amit egyébként az ott helyzetben 1-2-3 vagy 4 évvel ezelőtt tervődtek le. Nyilván innentől kezdve ez egy világos kötelem, tehát... E, Jó, az csak az arra gondolk, hogy én találkoztam egy olyan papírral, amely egy árajálatot tartalmazott, rajta a dátummal, hogy az meddig áll. Ez pontosan jól látod, tehát ez napi, napi probléma. Tehát az a helyzet, hogy ha mi szerződést kötünk 3 forint 70 fillére, 100 millió forintra, vagy adott helyzetben 50 milliárd forintra valamilyen generál kivitelezővel, és ezt az ajánlatát őket 16-ba, 17 ben 18-ba tettem, erre uh -huh. Megkötöttük a szerződést mert ő ténylegesen ennek az árnak a sokszorosáért tudja csak az anyagot beszerezni, annak óhatatlan következménye lesz, A. vagy több pénzt kell hozzárendelni, B. át kell alakítani a műszaki tartalmat. Hát Gondolom, hogy erről a szerződések szólnak, tehát az kizár dolog, hogy ez ne tartalmazná. Ez, ez benne, van, benne van a szerződésekben, de ettől függetlenül azért itt... Közpénzzel gazdálkodunk, és nyilván ebben van egy komoly feladat és felelősség, ráadásul ugye minden ellenkező érettelésre szemben nem korlátlan mennyiségi közpénzzel gazdálkodunk, hanem a kormány dönt egy összegről, konkrétan e, projektenként, és azt, abból kell nekünk felépíteni a, a különböző intézményeket, és végrehajtani a parkfejlesztéseket. Ugye ez egy jelentős és gondolkodható feladat. Azt tudom mondani, hogy az a nagy szerencse, hogy azt hiszem, hogy relatív időben szól ezeket a folyamatokat, relatív időben láttuk ezeket a trágulásokat, és ezért bár némiképp kockázatosnak tűnt akkor ott a szerződések megkötésekor, de én minden egyes alkalommal elkötelezett voltam abba, hogy inkább egy jelentősebb előleget fizessünk ki, inkább írjunk alá úgynevezett tárolási nyilatkozatokat, de az anyagok legyenek beszerezve, mert a prognózisunk, a prognózison már a szerződések megkötésének időpillanatában 2016-17-18-ban az volt, hogy egy belászatlan folyamat ez a drágulás, és egy dolog egészen biztos, hogy nem lesz olcsóbb a betonvas, nem lesz olcsóbb a cement és nem lesz olcsóbb a cserép, akkor, amikor ezeket konkrétan be kell építeni. Úgyhogy... úgyhogy Lézus, akit, valójában ez valójában nem gyártanak a szállítással van gond, vagy mindennel gond van? Mindennel is gond van ebben, tehát ahogy a kivitelezők mondják, itt ugye a, a különböző szállítási útvonalak gyakorlatilag a, a, a pandémiás hatás az mostanra érvényesül. ugye Ezért ezek az építőipari kapacitások és az építőipari alapanyagok, ezért ez egy tankerhajó ami Amikor nagy lendülettel halad attól, hogy hétfőn egyszer csak elkiáltja valaki magát a hajóhidon, hogy ö, uraim pandémia, akkor ez, ez nem autó, amin van egy fék és fel lehet lépni, hanem a nehézségi erő még viszi tovább, ezért a hatások azok később jelentkeznek, ebben vagyunk most, tehát ezt érzékeljük most saját bőrünkön. Ez egy nagyon furcsa helyzet van, nyilván ez akár a műsor keretein is túlmutat, és főleg a hallgatók, nézők érdeklődésén, Amiértől, hogy tudnám, hogy pontosan meddig terjed ki. De azért az, hogy egy olyan állapotban vagyunk, amikor a kereslet tulajdonképpen nem csökken, bár mindenki ezt prognosztizálta, hogy a kereslet csökkenni fog, hiszen valamiféle válságot vártak az emberek, hanem a válságnak mindig egy organizmus velejárója a kereslet csökkenése. Ez most a kereslet kínálat egyensúlyának a felborulásához vezetett, és elképesztő hiányok vannak gyakorlatilag minden területen, ami az építőiparot közvető, és hogy félkül lehallom, ez azért számtalan más területen is. Amirát még élőnként szoktak érdeklődni, én kevésbé, de képviselek olyanokat, akik sose kértek meg arra, hogy képviseljem őket. Határidő csúszással ez jár-e, vagy jelen pillanatban erről nincsenek részletek, mert nincsenek annyira közel, hogy ezt az ember itt most prognosztizálhatna. Én az elmúlt években én azért alapvetően kicsit szóltam azt a mondatot, hogy a Városliget az ütemterpszerűen és költségkereten belül halad, de eztől figyelten azt tudom mondani, hogy elég régóta állítom, hogy a nagy intézmények tekintetében a Magyar Zeneháza az idén végén kész lesz, és a Néprájági Múzeum pedig 2022 tavaszán meg is nyitja a a nagy közönség számára, mint ugye az állami operaház tekintetében is tartom, ezen ígéretemet eh, nem azt mondom, hogy néha egy-egy belső megbeszélésen, termelési értekezleten, kooperáción nem fog el a szorongása tekintetben, hogy vajon be fogunk-e futni a célba. Itt próbálkozott, már csak egy fürdőszaba felújítással otthon azt tudja, hogy azért bizony eh, néha nem lehet perc, másodpercre meghatározni a végét, de ezek feladatnak célba kell érnünk, úgyhogy mindent megteszünk ennek érdekében. Nem csak egy nettó építési feladatról van szó, hanem Kiállítást és kulturális tartalmat magas minőségben prezentálni kell. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, folytatjuk. Szia! Én köszönöm szépen. Önök Gyógyev is hallották, a Város Ligazziérté vezérigazgatóját. Néhány percreig felajánlom, hogy reagáljanak, vagy az elhangzottakra, vagy bármire, aztán van Fülies Balást, és utána már valószínűleg nem fogunk beszélgetni, de holnap minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adása, hanem az utolsó, akkor holnap 3 hét után, de még hét előtt Filipov Navracsics Horvácsaba, nemes Gábor. Nulla egy, Kérdezzük, hogy ez is lehet. Hogy nem érzi-e a szellentétnek, hogy tök objektíven képviselje a fővárosi körzeteket úgy, hogy beszáll egy olyan politikai harcban, amin ugye ellentétes érdekek vannak. Hogy lehet a kettő tesszere? 061911168 másodszor. 01911168. Senki többet? Fiala János vagyok, és egy nagyon izgalmas beszélgetés következik. Nem árulok kell hadititkot, hogyha elárulom nézőknek, hallgatóknak, hogy mi interjúk előtt és után is szoktunk beszélgetni elmondjuk a gondolatainkat, és kölcsönösen volt véleményünk az előző beszélgetés után, amelynek a részleteiben nem térnék ki, és kölcsönösen előfordult, hogy a másiknak adtunk igazat, és a puding próbálja az evés. Én nem állítom, hogy én ki akarom vívni a jó indulatodat, hiszen nekem nem ez a dolgom. De nagyon kíváncsi vagyok, hogy az elkövetkezendő hetekben, hogy alakulnak ezek a beszélgetések, és ennek elsősorban az az oka, hogy a nézők, hallgatók is érzékelik, egy most befutó telefont tudok például ide idézni, azt a hangsúlyeltulódást, amely a te mostani szerepléseidnél tapasztalható, amelyben lendő képviselői tevékenységed kerül előtérbe a korábbi megnyilvánulásaidhoz és az azokban foglalt témákhoz képest. Én azt kérdezem tőled, hogy én ezt jól látom-e, én azt gondolom, hogy ez kevésbé valószínű, hogy jól látom-e, de az a kérdés, hogy ez így is fog-e maradni? Hát szélesedik a paletta. Ugye nekem 2018 óta lehetek ez egy gyönyörű feladat, Budapest fejlesztésért felelős államtitkár a kormányban, és most pedig ugye Pokorni Toltán fölkért, hogy a a Budapest 3-as a jövő évi országgyűlési választásokon a Fület képviselőknek, és ezt a feladatot is. A én ezt értem, vétem. de én nem ezt kérdeztem. Azt kérdeztem, hogy jelen pillanatban a 12. és a 2. kerület hangsúlyait tekintve, ami a megnyír... én nem látok bele a te hétköznapjaid, fogalmam sincs, hogy a te munkád az hogy oszlik meg. De a megnyilvánulásaidat illetően a 12. és a második kellett most sokkal többet szerepel, mint korábban, és olyan sokszor, hogyha tetszik nagyon finoman fogalmazva, árnyékot vet arra a korábbi megnyilvánulás sorozatra, ami egészen más témákat is jelentett. Ezt kérdeztem tőled. De ezt nyilvánvalóan hogy te is látod. Hát most, hogyha az utóbbi egy hetet nézed, hát a bő egy hete. Ö, ö, Jelentettük ugye be, hogy a, a, a szőkérést tisztelettel megfontoltam, és elfogadom ezt. megelőzte egy gondolkodási folyamat, rengeteg budaival egyeztettem, néztem, hogy mik a budai kihívások, olyan tudok-e a budaiabb segítségére lenni. Persze, hogy most egy ilyen indulási időszakban, ha az elmúlt egyetet nézed, akkor akkor ezen volt a hangsúly. Azt gondolom, hogy majd több hónapot kell megnézni. Egy dolog van minden biztos, Én nem fogom elhanyagolni egyetlen egy feladatot sem. Budapest a és ugyanúgy fogok foglalkozni, mondjuk a Hévs Pontosan, nagyon jó beszéd. A akkor és a Galvanigírban is, a Galvanigírban az a helyzet, hogy a fővárosra várunk, és arra várunk, hogy a városra is egy eldöntő Tudja mondani fekete-fehér, igen nemként. hogy most akarja a Galvanigidat, támogatja a kormányt, hogy megépítsük a Dél-Budát érdemes Dél összekötő. Egyébként a belváros formát is csökkentő Galvanigidat, vagy ezt nem akarja. Nem Úgy tűnik, hogy a főváros nem tudja kialakítani. Én nagyon bízom benne, hogy azután, hogy nemet mond a múzeumra, nemet mond az egyetemre, nemet mond a saját ötletére, hogy zöld park legyen a, a városháza a udvarában, ahol Éve parkolóban, és semmi nem történik. Ez is egy választási van, volt, nem mond nemet e, az Almani Hídra, de itt várakozó álláspontom vagyok. A, még mielőtt rátérnénk a Kutvölgyire és a János Kórházra. A kérdés? Hát közben megcsináljuk az SKT-t, Ugye volt egy márciusban, talán fogunk majd erről beszélni, és vannak határozatok, azok meg dolgotunk a végrehajtására. Hát, tehát... Ugye a, a, ott, ott, ott tárháza van a dolgoknak, amiről lehet beszélni. Dolog biztos, és, és, és akkor igazat adok neked a hogy, eh, hogy mondjam csak, Tehát, hogy én jövő tavasszal a budai polgárok bizalmát kérem tisztelettel, és azt kérem tőlük, hogy a teljes 12. kerületben és a második kerület egy részében tiszteljenek meg a bizalmukkal, szavazzanak rá. Jó, hát ugye ez most a nagyon kényes helyzet, mert ráadásul egy olyan emberrel beszélsz, aki ott lakik. Na hát akkor, hogy egy ember kérem szavazzanak, egy ne, de csak azt mondom, hogy ez ebből a szempontból egy delikált helyzet, de azt kérdezi a néző... Egy mondat a ez az összefügyéshez, hogy befejezem hozzá, mert megharagud, hogy a szabadba vágni, hogy mivel én jövőre a válaszolópolgárok bizalmát ezen a meghatározott budapestnek ezen a meghatározott részén kérem, nyilvánvalóan az én kommunikációmban, és ha a kommunikáció szót, és nem a munkámban, kommunikációban, ahhoz közeledik a választás, meg most itt bejelentettük, hogy jelentek itt a jelölt, ez egy, egy két hetes periódus az indulásnak a periódusa, aztán majd nyilván, Oké, okay, akkor még két, két kérdés a kommunikációról. A kommunikációban kommunikáció hangsúlyosabb lesz, mert azt szeretném, hogy tudják, hogy én mit mondom okay. ennek a kérdést. Két kommunikációval kapcsolatos kérdés, és aztán ezt a részt felejtjük, hát illetők nem felejtjük, hiszen a kérdésebben azért óhatatlan benne lehet. Az egyik kérdés az az, hogy össze lehet-e vetni, egybe lehet -e vetni azt a Füriessi kritikát Karácsony Gergely kapcsán, amivel egyébként már most egy néző hallgató megtalált, és a jövőben mások is megtalálhatnak, hogy tessék mondani, Füriess úr, mi a különbség az önképviselőjelöltsége és... Karácsony Gergely miniszterelnök jelöltsége között a tekintetben, hogy mind a ketten önök olyan politikai pályafutást szeretnének befutni, amihez olyan politikai tevékenységre van szükség, ami meghaladja, vagy nem pontosan fedi le a fülpolgármesteri is, a te esetetben annak a bonyolult nevű intézménynek, de maradjunk akkor csak a BFK-nak a vezetését, mint amit egyébként csináltál, és e tekintetben ne tegyünk már különbséget, Füriás úr, hogy ön képviselő, Karácsony Gergely pedig miniszterelnök jelölt. Erre mi a válaszod, mert ez permanensen elő fog jönni, és már elő is jött? Tehát, hogy egész egyszer azt fogják mondani, hogy Fürjes úr maga politizál, és nem szakmai kérdésekben, szakmai módon nyilvánul meg ön szembezűket akart találni, ön szavazókat akart találni, miközben korábban járatokat akart sűríteni, és nem feltétlenül a szavazók bizalmát akarta ezzel megszerezni, hanem hogy valami szolgáltatást akart normálisan föntartani, vagy létrehozni. Ugye én egy ódivatú fickó vagyok, és... Még abban a meggyőződésben ének, hogy a választók bizalmát elsősorban azzal lehet megnyerni, hogyha a választók számára jó dolgokat csinálunk. Tehát szerintem nincs ellentmondása. Között, én ezt értem, én de te folyamatosan a tekéti... kritizálod a karácsony. Ez ügyben a kérdés az, hogy mit csinálsz majd a te kritikáddal. Én, Tehát én ugyanúgy járatokat akarok és szeretném, ha Budapesten mondjuk a közlekedés, egy kultuskérdés, és akkor van az évvel, a budai fonódói lomos meghosszabbításával teszünk is ezért talán területesen részletesen is tudok beszélni ezekről a fejlesztésekről, hogyha van erre szükség. Ti mondtál, hogy itt van ellentmondás. Tehát a, a, a, a nem tökted, természetre... permanensen hangoztatod, és ez egy panel nálad, elnézést, de ezt te is tudod, hogy karácsony-gergely tevékenységét. Hívjuk gondolatnak. Hívjuk gondolatnak, de az arra a kapcsolatos, hogy karácsony-gergely tevékenységét súlyosan befolyásolja nem pozitív irányban a miniszterelnök erőssége. Először is a koncert Karácsony Gergelynek és Tárcinek természetesen van ott néhány, ugye a túloldalnak zajlik ez a, a szokásos kaszting. a mindenkinek jogában áll polgármesternek, fő polgármesternek, hogy miniszterelnök jelölti ambíciói legyenek. A kulcskérdés az az, hogy ez jelenti-e a, a, a, a, a mostani feladatainak az elhanyagolását, és... Én látja-e kárát Budapesten. És látja? Hogy egyébként a főpolgármester már nem a bostoni bejelentésétől, hanem ha valaki figyeli a tevékenységét, akkor régebb okay. óta is látja. És látja, politikai és ideológiai kérdésekkel foglalkozik, ezt a választópolgároknak kell eldönteni. A felnőtt emberek el fogják tudni dönteni a megfelelő időben. Utolsó. És az én esetemben is ez a fontos. Így, hogy így pontosan hogy így. talán egy aptóm, nem lényeges, nem egy az én munkám Budapest, és azon belül eddig is munkám volt Budapest, tehát ugye a Dunának két partja, van, Budának és Pestnek a fejlesztése, a képviselőjelöltségem Budapest egy részéhez köt, tehát az eddig mal van kapcsolatban, tehát talán kevésbé profilidegem, mint egy egészen más ligában focizni. Um, egy utolsó kérdés ezzel kapcsolatban, és logikailag akkor majd a budai kérdések kerülnek elő, Tartok tőle, hogy a BFK megint, vagy a Közfejlesztések tanácsa az húzódik, de akkor ezt azért az nem árt, ha az ember bizonyos kérdéskört úgy beszél meg, hogy utána többé kevésben ez az érzése lehet, hogy ezt megbeszélték, bár ilyen sosincs. Ugye azt írtad, hogy miről beszélgetnek a budaiak egy jó kávé mellett, tehát pársz, szóval hogy Budáról, Pokorni Zoltánnal, a budai kérdésekről, a választókerületünk polgárinak megküldött kérdőről beszélgettünk az ízlelőben. Mi legyen a budai zölddel, hogyan szolgáljuk a budaiak egészségét, a családok biztonságát, csökkentsük, hogy emeljük az adókat és a nyugdíjat, mind változtassunk, és mi maradjon. Várjuk a budaiak véleményét, tervezzük meg közösen budai jövőjét, akár hiszen, akár nem. Én még nem kaptam meg postán, de itt van előttem ez a kérdőív, én ezt ki is töltöttem, ezt meg fogom veled beszélni, de egy apróságot beszéljünk meg. Ebben a beszélgetésben miért van jelen a Magyar Olimpiai Bizottság kommunikációs igazgatója? Hát, mi, amikor a beszélgetést megszerveztük, és sőt, még föl is vettük, én megmondom, hogy én nem tudtam az egy napalm később hírlet, hogy a Gundi Gundertakács Gábor, aki Nekem. De talán ezt neki el kellett volna mondani, én a leghatározottabban állat, állítom, de a tévedés kockázatával, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság kommunikációs igazgatója ne szerepeljen kampányvideóban. Se a tétben, se a karácsonyban, se senkiében. Hogy vajon ez egy kampányvideó, mert akkor beszélünk az akcióról. Az akció az az, hogy a pokorni az utána úgy gondoltuk, és Hát egy képviselőjelölt tevékenysége, szóval azt kell, hogy neked mondjam, hogy e tekintetben a jövőben majd be kell állítani nálad a skálát, te majd megpróbálod meggyőzni a másik felet, hogy nem, én pedig azt fogom neked mondani, hogy figyelj, a helyzet az, hogy kérdezz meg előtte, és én azt fogom neked mondani, hogy ez necces, vagy elakad a hálóban. A ahogy Nagracsit eh, Tibor barátom mondani, kedves fiatal, én senkit nem akarok eh, meggyőzni téged a legkevésbé sem, de a hallgatókat sem, mert azt mondom, hogy te is meg a hallgatót is felnőtt emberek is a saját véleményeket kialakítják, meg meg is van nekik. Én azt tudom mondani, hogy a tényeket. Mi elindítottunk Pokorni Zoltánnal közösen egy akciót Budán a hármas számú választókerületben, mert azt gondoljuk mind a ketten, ez talán róluk kihető is, hogy mielőtt szólunk, előtte kérdeztünk. És azt gondoljuk, hogy a mit érdemes tenni Budán, mit érdemes képviselni a -e Zoltánnak a Városházán, nekem esetleg a parlamentben amelyik tisztelnek a bizalmukat. A budaiak arról érdemes a budaiakat megkérdezni, és ezt felük megbeszélni, és ezért elkészítettünk egy 12 kérdésben álló négy nagyobb témát, a, Buda zöldje, a budaiak egészsége, a családok biztonsága és a gazdaság újraindítása ezt a négy nagy témát felülelő kérdőjület, és ezt megkapja a postaládájában minden választókerületi budai polgár. Van benne egy ingyenesen visszatudható válaszboríték, és kérjük, hogy tiszteljenek meg a véleményükkel, ha te ezt elolvastad, és itt a ugye is, az látható, hogy ez helyi kérdésekről a, a szelektív hulladékgyűjtésről, a közösségi hulladékomposztálókról, arról, hogy a városokra rá az elkerülő menekülőuti forgalom, a játszóterek bővítéséről, tehát helyi ügyekről, illetve szól adóról, eh, vagyonadóról, nyugdíjról, mert azt mondom, hogy ez egy fontos kérdés lesz jövőre. Meg akarjuk kérdezni, és meg akarjuk hallgatni az embereket, erről szól a didakció. Értem, zseniálisan válaszoltál, mint egy kihagyván azt, amit én mondtam, de re rendben van, mindenki hall. De, de nincs titok, választásra készülünk, programot szeretnénk csinálni. csak ja, mondtam, de oké, rendben van, menjünk tovább. Nézzük meg ezeket a kérdéseket. Azt kérdezem tőled, hogy ezeknek a kérdéseknek a kialakításában te mennyire vettél részt? Tehát mennyire lehet azt mondani, és itt azért vigyázzál... Nem mert hova olyan... de minden felelősséget áll. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, e, figyelj, Ugye, itt most tényleg egy kényes e, helyen vagyunk, és ezt mi nem tudhattuk előtte, én ott élek. Tehát, e, Igen, az... én ezt, ezt most tudtam megfogadni. De ugye az, az a helyzet, hogy, hogy most ezt elolvasva az ember eldöntheti, hogy ezek tényleg a legfontosabb kérdések-e, vagy sem... Uh, én most nem fogok végigmenni mind a 12 tizenkettőn, de azt megkérdezem tőled, hogy ez biztos, jó lát, jó lett átgondolva a kettes kérdés. A kettes kérdés a következő, és most elárulom mindenkinek, aki néz és hallgat bennünket, mert hogy euh, azért számosan vannak, akik nem ott laknak, sőt, valószínűleg többen vannak, akik egyet, nem de ott de laknak. Ha a Facebook-on van valakit érdemel, ott a teljes kérdőitől van, és a facebook Egy. oldalon meg tudja nézni. A következő évek egyik pontos feladata a város major megújítása. Ön mennyire ért egyet az alábi célokkal. És van itt egy negyedik kérdés, ez így szól. A maros csaba utcai kereszteződés életveszélyes. Tegyük biztonságossá. Egy. Egyetértek fontos, kettő közömbös számomra három nem értek vele egyet. Nem az volt a kérdés, hogy a Maros utcai kereskedődés életveszélyese, mert itt pont van. Magyarul, akik ezt a kérdővet kiállították, azok állítják, hogy ez az utca kereszteződés, ez életveszélyes. Utána azt mondja, hogy tegyük biztonságossá. Na most, ki az a hülye? aki egyébként ezt követően azt fogja mondani, hogy nem értek vele egyet, és hogyha volna ilyen hülye, tételezzük fel, én vagyok az. Akkor nem azt mondaná, de nekem, hogy ne arra fiala, de a te véleményed baromira nem érdekel engem, hiszen ez egy életveszélyes kereszteződés, mint mondja egyébként ez a pont. Nyilvánvaló, hogy ennek a biztonságosá tétele fontos. Ez az a pillanat, amikor a nemzeti konzultációval lehet egybevetni ezt, hogy nem egy olyan kérdést vette fel, amely evidenciai jellegénél fogva olyan választ ad, hát és ezt a mondatot nehéz befejezni. De érted, amit? Nem biztos, hogy egyet értesz, velem, de... hát, hát, szabad vitatkoznom, de Budapest az egy vitatkozó város, úgyhogy a, mindig azt mondom, hogy a magyar kritikai gondolkodásnak is a főváros, úgyhogy aki a vitát meg a kritikát nem bírja, ne álljon a város szolgálatába. Én úgy olvasom, a szó szerint hogy olvasom ha a harmadik lehetséges választ a Maros Csaba utcai kereszteződési életveszélyes tegyük biztonságosan kérdésre, hogy nem értek egyet, nem fontos. Tehát ha valaki ezzel nem ért egyet, akkor van erre válasz lehetőség. És örülök, hogy a sok-sok kérdésből egyetlen egyet nem nem, nem, nem, nem, nem, ne, fie, de, de, de, de. Én megmondom de ugye ne értek, vagyunk a szemegén ismerjük az egész kérdőimet, és itt van előttünk, a hallgatók nem ismerik, én azt gondolom, hogy ezek helyi kérdések, valódi kérdések, De... és a legkülönbözőbb válaszok lehetessége benne van a kérdőjébe, sőt a kérdőjébe utolsó oldalán, egy egész oldal arra, hogy van egy javaslata javaslat, kérdője, kérjük oszta a Oké, okay, de a Tehát... felkészültségnek, vagy annak, hogy az ember izgalommal várja a Füriás Balázsával való beszélgetés, nem, mintha mással ne várnám, abban az is benne van. Hogy részigazságot mondtál, és akkor most nagyon udvariasan fogalmazok, hiszen egyébként a hatos kérdés a semmilyen vonatkozásban nem kapcsolódik Budához. Ez így szól. A járvány leküzdésének legfontosabb és legbiztosabb eszköze a vakcina. Felmerül, hogy más védőoltásokhoz hasonlóan a koronavírus elleni oltás is kötelezővé kellene tenni. Ön mit gondol erről? Kérdezi a budai kérdések hatori pontja Bisa. és félrejétések véget. Balázs, bár ritkán szoktalak így szólítani téged, csak ez ilyen meghív. De ne, ne, nem foglak így hívni, mert volt, volt gyerekszobám. Felfogom olvasni az összes kérdést, tehát még mielőtt azt hiszed, hogy én most ezeket itt elverem rajtad, és utána semmi más? Nem. Az összes egy felsorolásszerűen el fogom mondani. De az, az előbb azt mondtad, hogy Budát érintő. Az, van, hogy a ráadásul a vakcina, bár a, a, a pandémia leszállóágában. egy ősszel feldolgozandó, vagy összel eh, majd az eredményt felmutató kérdőjévnél, hogy mi a helyzet a kötelező vakcinával, hogy ezt Horváth Péter után szabadon ő nagy híve a kötelező vakcinának, hogy nem-e hamarabb kellett volna e, véletlenül e felvetni, és nem is feltétlen a budai kérdésekben. Most akkor az első kérdés, hogy van egy köze ennek Budához. Én azt gondolom, hogy Persze, ez az egész Magyarországhoz így. van köze, és Buda-Magyarország része, ezért ez Budán is, és az ország más pontjain egy nagyon releváns kérdés. És mi a buzegyakat kérdeztük meg, mert Pokorni Toltán volt polgármester, illetve a Fidesz választókerületi elnök, 12. kerület, második kerület, egy része én itt indulok a képviselőjelölt választáson. És megmondom őszintén, ez pontosan egy olyan kérdés, hogy azt mondom, hogy a kérdés a kérdévet jegyezzük ketten, Pokorni Mesterrel kettesben, ezért minden felelősséget a kérdés közjállításáért én vállalok. De pont egy olyan kérdés, hogy ez nem szerepelt a terveink között, de ahogy beszélgettünk, mert a kérdőket is úgy állítottuk össze, hogy, hogy nem reprezentatív közönykutatást csináltunk, de beszélgettünk sok emberrel Budán, kiderült, hogy ez a kérdés marhára foglalkoztatja az itt és és az a három válasz lehetőség van itt benne, ami azt mondom, hogy elég jól tükrözi, és lefedi a három együtt valószínűleg az emberek. 90 vagy nagyobb többségének a véleményét, hogy van, aki azt gondolja, hogy aki elkapja a koronavírust, nem csak maga kerül veszélybe, hanem másokat is veszélyeztet, és a felelősség miatt kötelezővé kellene tenni az oltást, ha találkozunk ezzel a véleményel, van, aki azt mondja, hogy ne legyen mindenki felmehet kötelező, de bizonyos munkakörökben Mondani, hogy közvetlen érintkezést jelent sok emberrel, meg esetleg idősebb betegekkel ott lehessen kötelezővé tenni, és van a harmadik, ki azt mondja, hogy semmi Ebben teljesen igazad van, de... És egyszerűen minket érdekel, mert ez a kérdés fölmerül. Én ezt értem, de én, én egyfolytában minden héten... héten minden... De figyelj, én minden héten fogok neked egy olyan tükröt mutatni, amit rajtam kívül senki. Mert ugye akkor, amik, amikor... De amikor, hát igen. Szóval, hogy amikor... Tűzör nélkül nagy bajban mondjuk. De, amikor, a, amikor arról a kérdeznek téged nem véletlenül, mert ugye azt nem az Egonnak mondtad, és nem nekem, hanem azt a partizánban mondtad, hogy te majd vitatkozni fogsz azzal, akit kiállít az ellenzék. De az Imáron azok az emberek, akik bened beszélgetnek, azok már réges nem azt kérdezik, hogy majd egyébként te fogsz-e beszélgetni Komáromi urral, vagy Hajnal urral, hanem azt kérdezik, hogy Orbán Viktor eh, miért nem mondja ugyanazt, amit te, mert hogy feladod vele a labdát. Itt pedig úgy adott fel a labdát, félrejét én nem fogom megkérdezni, hogy Orbán Viktor miért nem vitatkozik, ez majd Orbán Viktorral megbeszélem, ha egyszer vitatkozom vele. De tőled viszont azt kell, hogy kérdezzem, hogy ami ezt a kérdést illeti, ami a kötelező vakcinával kapcsolatos, ezt a nemzeti konzultációban kellett volna feltenni, akkor, amikor ez még egyébként annyira időszerű volt, hogy nem voltak még vakcinák. Még mindig lehetett volna e, azt mondani, hogy e, függetlenül, a nép hogy dönt, a szakma nem támogatja, de ennek akkor ott lett volna a helye. Ez itt egy nekem diszonánsa, ha tökéletes, a kérdés tökéletes. Én azt gondolom, hogy kevés aktuálisabb dolog van, de hogy a budai kérdésekben most 2021. júniusában ott volna a helye, arra azt mondom neked, hogy a leg a leghizelgőben rád nézve négy hat. Tehát négy mellette hat ellene, de nem fifty-fifty. Hát én pedig szíveste a vita az egy jó végül. a vitába, szerintem ez az egyik legfontosabb kérdés, és e, a, a, mi volt a budai kérdések kérdőivel a célunk? Olyan kérdéseket tegyünk fel, ami érdekli a budaiakat, ami valóban foglalkoztatja őket, és egyszerűen azzal találkoztunk, hogy nem csak a budaiakat, ez a kérdés foglalkozó. A, igaz, a, a pandémia a az egy akkora baj volt, hogy az nem olyan, hogy szemetes. Sajnos az a... Ugye azért én, talán mi is kimondtuk már egymás között, vagy mondhattam a te adásodban, e, neked is, hogy e, az nagyon fontosnak tartom, hogy mert most politikusként olvasunk rengeteg járványügyi jelentést, hogy ne tud gondoljuk még, hogy járványi Pontosan. Ez De e, És éppen ezért is érdemes kérdezni, szakértőket meg az embereket is, hogy én azt hallom, azt olvasom a szakértőktől, hogy ez a járvány, meg egyéb járványok valamilyen módon velünk maradnak. Tehát ezen mi is vitatkoztunk egymás között Pokorni és a csapatunkkal, hogy vitatkegyük ezt. És ennyi a az a az azért, mert az nem volt kérdés senki számára, hogy foglalkoztatja -e az embereket, a végsősoron az azért győzött meg, hogy ennek helye van a budai kérdések kérdeiben, egy védőoltásról szóló kérdésnek, hogy vélhetően a következő parlamenti ciklusban, amire én ugye, és ahol elindulok a választáson, az országgyűlésnek jogalkotó egyéb intézkedő hatáskörében lesz dolga még, lehet még dolga a koronavírussal, vagy más járványal, és ezért ebben a kérdésben mit gondolnak a budaiak, az én reményteli választópolgáraim, ezért ezt a képviselőjelöltet érdemes tűzni. Úgyhogy ezért tettük be. Szervelhatok? Szerintem jó, okay. hogy töttünk, és nagyon kíváncsi a Máromabutai feladatok. Okay. Szervelhatok akkor most itt? Hát, ne hülyes. Én csinálom, amit nem mondasz. Jó, nem, nem, nem, nem. Akkor én erre azt mondom neked, két dolgot mondok. Egyrésztről... És kontol... egy vagy a színzat között e, Abszolút, Kérdettem, abszolút. Én már ki is töltöttem, csak nincs ilyen politikamban belerakjam. Hogy... Mert hogy nem kaptam most meg most. De, de, de még nem kaptam, mert, hogy meg fogom Ha nem kapod meg, akkor szóly, mert a akkor szóval. Na, na, figyelj. A éjszaka közepén felhívlak. Hogy... Gyere. Örülni fog a család. Hogy... Uh, um, bácska János mondta nekem... Még amikor polgármester volt, hogy majd Baranyi Krisztina, ha a polgármester lesz, akkor rá fog arra jönni, hogy mennyire könnyebb egy sor dologban ellenzékiként más mechanizmust követni, mert hogy neki is egyébként számtalan olyan ötlete volna, mint ami Baranyi Krisztinának van, de már egy regnáló polgármester egészen másféle körülmények közé kerül, mint egy ellenzéki, és ezt majd meg fogja tapasztalni Baranyi Krisztina. Én sok mindenről beszélgettem Baranyi Krisztinával az elmúlt időben, erről még nem, szerintem Ernnek is el fog egyszer jönni az ideje. De azt tudom neked mondani, hogy természetesen nem te, hanem azok a politikusok, akik nettó politikusok jelenleg képviselők, és nem szakemberek, ez most félét, és nem arról van szó, hogy aki politikus, nem szakember, de egyelőre mondjuk a BFK vezetője, de közben nem képviselő, azt mondták, hogy fiala Amiről te beszélsz, abban neked teljesen igazad van, de halvány lilagőződ nincs arról, hogy ez mekkora politikai kockázattal jár egy ilyen országban, ahol a vakcinatagadóknak a száma ilyen magas, azt bedobni, hogy legyen kötelező, mert ez politikailag olyan mértékben lehet kontraproduktív, hogy lehetséges, hogy te azt gondolod, meg én azt gondolom, hogy ezzel megmentjük a népet, de könnyen lehetséges, hogy a népnek egy része fellázad ellenünk és levált bennünket, és hát akkor most az a kérdés, hogy mi a fontosabb, hogy megmentsük -e a népet, vagy pedig az, hogy parlamenti képviselők maradjunk, és hát a füstös szobákban az utóbbiról volt szó, beleértve, hogy egyéni képviselőindítványként bárki beadhatta volna a Fideszből. Természetesen az ellenzékből is Enne, az erre szóló javaslatot, én azonban ilyenről nem tudok. Márpedig lenne, hogyha ez fontos, és abban megegyezhetünk, hogy mind a ketten fontosnak látjuk, akkor ez szeptemberben, ha nem is utánlövés merét kimer mondani a Füriyes Balázsnak, de van benne egy utánlövés szerűség, miközben ennek a jelentőségét pontosan látod, de ha pontosan látod, akkor ezt a törvény házában valakinek javasolnia kellett volna. Hát Nézd, a vitatkozásnak az is érte, hogy abban tudunk egyetértelni, hogy, hogy nem értünk egyet, én csak magam, tudám ismételni, hogy ez a kérdés. Azért ebben én azt látom, hogy nincs, és ez az összetett világban, mert egy demokráciában elég természetes dolog, hogy nincs világos álláspont. Tehát én azért a, azt sem érzem, hogy a, a szakértők teljesen egyhangúan, vagy bárki más a politikában, a tudományban, vagy bárhol teljesen egyhangúan, és egyértelműen azt mondaná, hogy, hogy már pedig kötelezővé kell tenni, és ez az egyetlen út. Itt van egy vita. Ez a járvány, meg egyéb járványok valamiképpen lesznek. Erről most nekem, aki az országgyűlésbe készülök és véletlenül egy következő ciklusban föl fognak merülni a kérdések, mit gondolnak a budaiak, hogy most ezt helyes, hogy megkérdezzük, ezt továbbra is így uh, Oké. Okay, és van. hogy mi a helyes válasz, azt meg töredelmesen bevallom, és lesznek még ügyei, ilyen ügyei az összetett életnek meg a politikának, hogy mi a helyes válasz ebben a kérdésben, azt én nem tudom hogy első lépés, de engem nagyon érdekel, hogy mit gondolnak a budai választópolgárok, ez biztosan. Ezt teljes mértékben megértettem, újabb szerva nem jön. És Ön... te is, te is mit gondol, és ezért téved, nekem, ha nem érkezik mondjam, a héten a postaládában, a Jó, a szó, szó, szó, fogok. Érdeké. És akkor fussunk végig, ön mennyire ért egyet a célok feladatok fontosságával, ezőt és mezőgazdasági területet ne lehessen építési területé átminősíteni, és így tovább. A következő évek egyik font, és aztán további négy, tehát négy illetőleg öt Alpont. A következő évek egyik fontos feladata a városmajor megújítása, megújítása, mennyire ért egyet az alábbi célokkal, és négy vagy öt dolog. Most nem fogom az egészet végigolvasni, budán sokan tartanak kutyát fontos, hogy a kutyások és a nem kutyások együttélését megkönnyítsük, ön mennyire ért egyet az alábbi három alpont, van, aminne csak egy alpontja van, mint például az, hogy egyetértünk azzal, hogy a Szent János kórházat belétve a régi kutvölgyi kórház épületeit is úgy kell felújítani és átalakítani, hogy Észak-Budán is legyen egy 21. századi színvonalos centrum kórház, és akkor drága füljes Balázs, elérkeztünk a kutvölgyihez, és akkor most mit tegyek én, aki ott születtem? <Szül> Ugye hát ez az elfogultságom, Hirschler, volt az anyukámnak a a nőgyógyász, ha jól emlékszem, és én ott születtem. Ott vették ki a mandulámat, és abból adódóan, hogy apukám ott dolgozott, nekem még volt olyan igazolványom a szocializmusban, most súlyos a lejáratom magam, amivel ott igénybe lehetett venni azt a kivételes szolgáltatást, amivel a kutvölgyi annak idején kimagaslott mind a technikai eszközparkja, mind az orvosai révén az általános kórházi ellátásból. Nem, nem foglak már sokáig feltartani. Igen, igen, bocsánat, csak közben megérkeztem valahova, de koordinálható a De rendben van, de már nem tart sokáig. Azt kérdezem. Nem szívesen állok rendelkezésre, csak kiszen de, de ha gondolod, akkor innen folytatjuk a jövő héten? Az jobb lenne? De az is jó, de azért azt te mondani, hogy a kutyúgyi sok teendőnk van, és azt én is meglepődve tártam föl, hogy, a, a, a, hogy itt számba vettem a budai kihívásokat, hogy hogy a 12. kerület az egyetlen kerület Budapesten, vagy szinte az egyetlen, a, amelyik, ahol nincs önálló szakrendelő, hanem a járóbeteg ellátás keveredett a szeszőbeteg ellátással a János Kórház, Pizsama a téli kabátalom, mivel mindenféle komplikációk folynak, és, és ezért a meg megpróbálunk egy önálló szakrendelőt kialakítani, ezt ki is fogunk, és a kultúrgyinek azt a törvény homlokzatát most a héten elkezdtük megkérdíteni. Maradjuk és... abban, hogy innen folytatjuk, mert az akusztika is megváltozott, folytasd a napi rendedet. Bocsánat, bocsánat semmi bocsánat, gond, Hol... órára holnap, innen fo... holnap, jövő héten innen folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, szépen. köszönöm. viszont, táblós, Fülies Balást hallották, Nem a igazat. Önök akarnak velem még néhány percet beszélgetni. Rossza. Én például azt mondom önöknek, nem kell Fülies Balást szeretni. Egyáltalán Ahogy engem se. De adott esetben például végigkövetni, vagy követni annak az útját, hogy hogyan lesz valakiből egy szakemberből, akinek a tevékenységet szintén láthatják így vagy úgy, de hogyan veszik arra rá, hogy legyen képviselőjelölt? Hogy ez ügyben ő mennyire őszinte, mennyire mond hivatalos szöveget, és hogyan alakul az élete egészen addig, amíg megválasztják, vagy nem választják meg? Vagy nem választják meg? Vagy megválasztják? Az szerintem nekem szakmailag kifejezetten érdekes, Különös tekintettel arra, hogyha közben az ő tevékenységét más oldalról is lehet mutatni, tehát nem kizárólag ezt követjük, de um, ugye itt most három ilyen személy is van hirtelen a kejáncsi életében, akinek az életét követtem. túl egy jelenlegi képviselő, ki szeretne maradni. Hat egy jelenlegi képviselő, ki szeretne maradni, ők egymás ellen küzdenek. Ugye ez egy nagy kérdés, hogy majd a 12. kerületen mit kezdjek, hiszen amikor túlcsabában elkezdtem beszélgetni, ott például ugye még nem volt akkor arról szó, hogy mit fog eredményezni a 2022-es választás, mennyire etikai, morális követ, kötelezettség számomra az, hogy meg kell szólítanom az ellenfelét. Senki nem szólt nekem. Megkerestem Hatházi Ákos, azóta itt van a műsorban. Nagy kérdés, hogy ez a 12. kerületben, hogyan alakul majd? Némileg az idő a kezemre játszik, hiszen ott még e, annyi jelölt van, és nincs eldönt, hogy ki lesz az az egy, aki majd szembe áll vele, hiszen zuluban összesen ketten vannak. Ez szeptemberben könnyen lehetséges, hogy majd aktuális lesz. Ez a műsor június 30 ig szól, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, és legközelebb valamikor augusztus végén, vagy szeptember elején két hónap az mindenféleképpen a a laudás fogja szolgálni, vagy másféleképpen fogom magam lefárasztani. De az, hogy Fülyes Balázs egy izé antipatikus fideszes, aki kurvára nem érdekes senki se, én ezt tudomásra veszem, hogy most sokan vannak így, de az a lehetőség, ami felvillan az ő életpályájából adódóan különös tekintettel arra, hogyha valaki nem mikrofonálvány, oké, ha egy mikrofonálvány kérdez egy nettó hülyét, abban az esetben az tényleg érdektelen. Tehát akkor a műsor egyéb része is élvezhetetlenek, hiszen egy mikrofonálvány nem pont a hülyesnél volondul meg. Úgyhogy ezt tudom üzenni mindazok számára, akik töményen el szokták mondani, hogy ők utálják a fideses, nem tudom micsodákat. Ellenberger utálták korábban a Niedermüllert is. Bezzeg, amikor a Niedermüller kiesett, akkor azt egyből azt mondták, hogy ja Istenem, hogy a Niedermüller az hogy hiányzik, hogy meg tudnám mutatni ugyanannak az embernek egy korábbi bejegyzését, ember azt itt, hogy hát ennél hülyeibet én még nem láttam. De még mindig nem meséltem el önöknek, hogy hogyan különböztünk össze, és nem is most lesz ez az alkalom. De abban a pillanatban egy átesett a rostan, hogy hát ez a fia ez egy mekkora barom, hogy mekkora értéket veszített el a Niedermüller személyében. Szóval, hogy én az összes olyan nézőmet és hallgatómat, akik Facebookon vagy e-mailben kiszolgáltatták magukat, és másodpercek alatt csináltak magukból hülyét annak függvényében, hogy éppen mit írtak, mert hogy alapvetően velem harcolnak, miközben velem harcolni minek. Engem hallgatni, nézni, és közben harcolni velem, hát az tényleg után kiállt, mert ez a műsor, ez nem arra való, hogy harcoljanak velem, mint hogy én se harcolok önökkel, vagy ha olyan benyomást keltek, hogy harcolok, hát tévednek, egyáltalán nem harcolok önökkel. Itt nincs nyertes, meg vesztes, ez egy műsor. Hallgatják, egyet értenek, nem értenek egyet, szórakoznak, nem szórakoznak, lehetőség széne unatkozzanak, bár ahhoz is nagy jó célt, szó, szó, szó, célt tud szolgálni egy műsor, de hát azért nem ez az ideális. De hát, hogyha az ember meg akarja tapasztalni a nép képmutatását, akkor csináljon kell egy fejancsét. 061 ha akarnak, telefonálhatnak, ha akarnak, nem. Én összerámolok. Az összerámolása, a zenét fog szolgáltatni a magam számára. Jaj, jaj, jaj. Milyen jó belejöttem bezzeg az elején, hogy hallgattam. Minden nap kísérletű minden nap utolsó adást, daradam, daradam, daradam. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap 3 hét után, 9 előtt. Most még van 7 perc. Ha fölhívnak, ha akarnak, nem. Önökön múlik. 06191168. Távollétenben döröpont, fialajanos Öreget. Jó leget kívánok. Ez a fűrjes, hogy meddig fog ma itt maga telefonnal. De hát, örülök, örülök, örülök, hogy így megértette azt, amit elmondtam az elmúlt percekben. Maga hangsúly. De, de, de drágóra, én azt akarom önnek mondani, hogy minden szava hazugság ennek az embernek. De ez nem igaz. Magam, hal... Minden hazava nem hazugság. Ön utálja a fűrjest. Ehhez szíve joga. Tehát, De ha netán véletlenül úgy látna, mint ahogy hall, akkor arra kérem, hogy ne várja meg, amíg a jogosítványának lejár az ideje. Nem szeretnék ön előtt átmenni a zebran. Jó reggéd! Jó reggéd, kívánok! Még nem az a műsor címe, hogy Bezzeg Jancsi egyébként kezele magát. Hát már nem ez a címe. Egy bezeg van a környezetemben, de jó Attila. De mondom, ugyanez volt a Niedermüllerről. Hogy mennyire igaza volt a Szilágyi-nak, amikor elmesélte, hogy valaki letolja a gatyáját élő adásban, és hát meg akarják kövezni és amikor egy év után leveszik műsorról, akkor mindenki azt kérdezi, de hát hol van ez a gatyaletolós pali? Attól, mert nem vagyok beszélő viszonyban a Szilágyival, attól minden érdemel van ismerve. 061911168 Van valakinél még valamit Cetli? Hanyas van! Én csak ajánlani tudom, hogy ne harcoljanak velem, mert reménytelen, tehát... Más térféle játszunk. Biztos, hogy én nem harcolok Önökkel vitatkozni, vitatkozom, de egy harcolni. Egyébként is az angol közmondás megmondta, hogy a vásárlónak mindig van, úgyhogy én most leteszem a főeskét, hogy bármilyen kérdésben önöknek igazuk van, ha egyébként győzelemre játszuk, Ha észre játszuk érzelemre, hát ott már... várják meg, amíg jobban meggárgyulok. 0191 másodszor 0619 111 168, senki többet? Péter, hát én nagyon örülök ennek a kérdésnek, és remélem, hogy ezt egy tesztelét megfogják. Oké, okay, rendben van, Péter. Azért, hogy nem az utánlövés foglalkoztat, hanem ez, de hát oké, okay, rendben van. Bolond lukból, bolond szélfúj, ez én vagyok. Ha érdekli Önöket a jövő szele holnap. Mára becsukom Móka Miki Mókatárát. szasztok,